Tulais länan voittajan fiilis. Toimittaja oli Hanna Terävä. Kello 10 yli anteeksi viisi minuuttia yli 10 uutisissa siinä Maria Juonala. Kiitoksia häitiön Paavolle hyvästä aamun seurasta. Minä Aalto sen Samuli nimimerkillä niin mutta kutonen on ihan hyvä numero. Tästä alkaa kansakunnan kahvitunti tänä helteisenä lauantai-aamuna tai aamupäivänä. On muuten tullut maan eteläosaan varoitus rankkasateista, niin että toi auringonpaiste ja helle ei ole koko maamme ihan koko kuva. Pohjoisessa on viileämpää ja laajalti on lämmintä tänään, mutta tieteen laitokselta kerrotaan, että maan eteläosissa niin ensinnäkin kohoaa hellen lukemiin lämpötila, mutta mutta sitten siellä saattaa olla myöskin rankkoja sadetilanteita. Vettä voi tulla paikallisesti yli 20 mm tunnissa. Tämän tarkemmin tässä nyt ei ole, mutta että mitä nämä alueet on. Kyllä toi on toi sadetutka erilaisille alustoilla aika hyvä väline näinä päivinä tässä Suomen maassa. Mutta tervetuloa kansakunnan kahvitunnille! Radio Suomi. Hyvin, hyvin suomalaista lauseesta lähdetään tänään liikkeelle. Ei minua varten. Tarvii keittää. On siis tämä tämmöinen perisuomalainen hokema? Mistä se oikein kertoo? Oletko sinä joskus sanonut niin? Miksi sä sillä on sanoit? Eli mistä tämä oikeastaan siis johtuu? Paitsi tietysti siitä kuuluisesta huonosta kansallisesta itsetunnosta, mutta eikä tämä nyt ole niin yksinkertainen asia. Onko sitä edes olemassa, sitä huonoa kansallista itse tuntua, noin niin kuin erityisesti täällä päin. Mutta, jos tämä on tämmöistä vähättelevää, pienentävää puhetta tämä, minua varten ei tarvitse keittää ja vastaavanlaiset lauseet, niin onko se silloin siis eräänlaista noloutta, siis sellaista ihan ylimaallista vaatimattomuutta. Niin kuin esimerkiksi se, että tämä nyt on vaan tämmöinen tai... Anteeksi, että on olemassa ja sori, jos synnyin. Tai no se on Jope suun fiktiivisen hahmon hokema, taitaa olla se. Sori, jos synnyin, mutta otan, jos jää jotain, on ainakin kyllä kuultu monessa pirtissä. Ei tarvitse auttaa, on kuultu ainakin Pirkanmaalaisessa autokorjaavassa. kun sekin on jostain sketsisarjasta. Sieltä tulee ammennettua näköjään myöskin koko maamme kansan kuva. Ainakin mulla näköjään koko sivistys tuolta sketsien maailmasta. Mutta ehdotan, että selvitetään tämä asia nyt kerralla, että mistä tämä tämmöinen vähättelevä puhe oikein johtuu. Hoetko sinä näitä lauseita? Pitäisikö lopettaa? Vai onko tähän ihan ymmärrettävät käytännön syyt eikä aiheuta toimenpiteitä? No se minua varten ei tarvitse keittää. Saattaa just olla ihan vaan kahvikulttuuriin kuuluvaa tämmöistä kursailua eli... Jonkinlainen käyttäytymiskoodi, käytöstapoihin liittyvä, ettei koko aika toisi itseään ihan kauheasti esille ja, mitä se nyt sanoisi, tielle. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Niin, tässä on merkittävä parannus tuohon viime lauantaihin nähden, että meillähän puhuu, täällä toimii puhelinlidjat ja niinhän se on aina. Ollut muutenkin paitsi viime alta. Kuka soittaa siellä täällä kanske kun Tämä kahvitul? Jumala soittaa jumalasoittaa morjesti on hyvä aihe nyt. että tämä kahvikto. Äh, siihen on yksinkertainen lääke, eli, äh, keittää haluaa, eli, että keittää sitä maailman jos haluttaa. Aina mä kein on ihan aamukuuhun. Niin. Täälin paimakaan yhteen, jossa kahvitin äsken tuossa tulin pyöranna tänne. Pohukoinen ottamaan aamukahmen ja summan neiman, niin nyt mä oon ottanut oman tarpeen kahminen, joka yksinkertainen näke on se, että keittää sen verran, mitä mieli Ei, Joo, ja toihan voi sisältää sen, että keittää joka tapauksessa, niin ei tarvitse edes kysellä. Sittenhän sitä on, ja eihän teilläkään hmm, ilmeisesti on. porukat sanoa, että ei tarvitse. Joo eilen ostettiin just niissä yhdeksän euroa, kolme pakettia juhlamokkaa niistä kun tarjous omina siellä voimassa. Niin me aina menen joka tanneen aamupäivän aikaan, joka pyöränä kaikkea vennen kone kahvin, niin siinä Kyllä. tulee kahvihammas polottaa. Oi, oi. Sieltä tuli hyvä kaupallinen vinkki myöskin, mutta mikä sille enää mahtaa sinne meni. No. Mutta Juha, hei, hyviä kahvihetkiä ne. ja pitäkää radio auki. Sitä niin, samaa. täällä. Minulla on kolmanna apinaa sen kuulunnan ja me ollaan menossa tasvia miemään veneeseen. Eli kohta sen lähteen Oi, oi, oi. Siellä on... Hyvä kesäpäivä kyllä. on alkamassa. Kyllä, kyllä. se kesäpäivä ja onnaa Kyllä, kiitos paljon. Ja koko, koko porukalle siis, myöskin porukoille terveisiä. Kuka soittaa siellä? Sinä olet Mä kahden. Jousua, Jope joisuu Jope itse. itse. Kyllä tuo on niin kohallaan ja erehdyttävän kuulonen tuo sinun jopeetus. Aivan tuota niin, tästä vähäpätäisyydestä just aikaisemmin radion, niin. tämäkö se oli sinun aiheesi. Oli, oli. Ettei ei minua varten tarvitse keitä. Oh. Niin, niin. No sen verran. Mitäs minä sinne soittelemaan niin. vähän tämmöinen kuin vähäpätöinen on, niin jopettamaan ja imitoimaan. En mitkä. Osa, niin. kun tuossa on niin jo mennessä vaat, ei, Kyllä, ja ehkä saat elää, jos pala lähti Mutta tunnistatko tuon lauseen, että anteeksi, että on olemassa ja sori, jos synnyy? No minähän nyt sanon sinulle, että kun en ole soittana varmasti kuukausi sitten, anteeksi, että en ole soittanut, mutta kun on niin vähän petöinen, niin mitä sä soittaa? Mitäs, <sum> mitäs minä? Se on hyvä, vaan niin, soittakaa tuota... te muut. Minä soitan, jos jää aikaa. No, no niin, niin, ja sitten jos me seuraavan kerran vaikka Anna Marja-Liisa-Kirvesniemille tai Donnerille tämän puhelun, niin joo mutta ei, ne minä kun olen niin vähäpätön. Näin on, tänne mahtuu. Niin. Jos to, Donner esimerkiksi, nyt soittan, minä, ei kun, nyt minä menen kurku, en tähän nyt, mutta niin. sinun pelin ollessa jyhmiin kertakaikkia hartsan kanssa, niin tulin peräkkäin hiihtää. mutta hiiha ei hiiha ennen niu perässä, kaikkia. Tämä on kyllä pätevä keino siirtää itsensä syrjään ja laittaa no niin, toiset asialle. Niin. No nyt jo ylpeä, on jo vähän että Rintakin on jo ja Uotelipäin Kannatti soittaa, kuitenkin. Ode, hyvä, kiitos. ja kerralla niin lisää. Sinä et tunne kyllä tuota aveluutta vähän kun joka ohjelmassa on aina tuntitolo. Ja se, se on ammattitauti estää todellakin kaikesta no, vaatimattomasta. Niin kuin mataloitan, sanoo, mutta ihan hyvä. Sulla hyvä ammatti, niin on mulle. No, pare no tämä minä, nyt on vaan tämmöinen, että... hyvä ammatti, niin minä en tee mitään. Niin. Minä olen vähäpätys. Mullakin se on, että paremman puutteessa, niin menee ihan tämmöinenkin. Näinhän se on. Ei mitään. Täällä joen suussa, niin aurinko paistaa, sielläkö sattuu? Ei saada vielä. Hyvin män... Niin. sato satoi niin paljon kuin Esterin tuosta hanasta. Niin Teillä se, ne on, on ne kansalliset sanonnat siellä todellakin hanskassa ja tota niitä viljellään, niin antaa mennä Eikin vaan. No, no, no sanoin sitten suoraan, tuli Esterin perissä. No mä e odotin, että pystytkö sinä, mutta et pysty. <laughs> kiitos, Kiitos tästä puhelusta ja tästäkin you are, vähästä. You are <laughs> Oi Moi moi Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Niin tämä siis pahin moillaan todellakin on. Näitä tämmöisiä suomalaisia lauseita mittas toi Doc Ventures. Ja olisiko se ollut niin, että siellä siis itsensähän kirjailija Tuomas Kyrö oli valitsemassa kymmenen suosikkia näistä. Mä luulisin, että tämä on ollut se semmoinen, ei minua varten tarvitse keittää lauseen, semmoinen oikein todellinen lähtölaukaus, jonka jälkeen sitä on viljelty siis mediassa ja siitä on äänestetty kyllä muissakin aviseissa todella tuossa vuosien varrella. Mutta se oli kuitenkin se voittajalause, ei minua varten tarvitse keittää. Olihan siellä näitä, kun etsittiin siis suomalaisinta lausetta, niin aika hyviä näitä muitakin. Aina ei voi voittaa. Torilla tavataan, laitetaanko pakasteet pieneen pussiin ja sitten oli tämä, miten meni niin omasta mielestä. Ja näitä tietysti niin voi tässä heitellä myöskin, kun Jope tuossa jo oikeastaan avas sitä aika hyvin, niin Onko tää tällä kahvikulttuuri asia vai paljon laajempi ja syvempi juttu? Ootko sinä sanonut tai sanotko, viljeletkö tämmöisiä lauseita, niin Kun tämä justiinsa, että ei minua varten tarvitse keittää taikka otan jos jotain ehkä jää. Siitä on kysymys nyt nimenomaan kansakunnan kahvitunnella tässä ja nyt. WhatsAppiin tulee viestejä, joo, tää on hyvä. Niitä saa laittaa sinne. WhatsApp-numero on 0401455666, mutta. Tämä varsinainen kuninkuuslaji tässä kansakunnan kahvitunnelä on totta kai se, että otat puhelimia ja soitat tänne. 02 03 -17600 on tämä Radio Suomen valtakunnallisten lähetysten tämä yleinen numero. Noin yhteysnumerot löytyy sieltä myöskin yle.fi kautta Radio Suomi-verkosta. Joka tapauksessa löytyy nuo, et, joita pitkin tänne pääsee. Mä otan noita WhatsApp-viestejä kohta, mutta... Puhelimella ihan ilman muuta tänne tuossa ja Kampaajani kertoi, että koulutuksessa jossain tähdennettiin, että asiakkaalle ei sitten missään tapauksessa pidä vähätellä sitä lopputulosta, kun näytetään peilillä, että tämmöinen tästä tuli. Mä luulenkaan, että moni asiakas tekee ihan itse sen, koska tällaisia on kuultu, että eihän tämä nyt ole kummonen, mutta ehkä se tällaiselle yksineläjälle välttää. Tämmönen ainakin on todistettavasti kuultu. Ja sitten tämä, että kaikki yhdistyneet elovalmentajat ja terapeutit ja itsetuntohuoltajat, niin nehän tähdentää, että älä puhu itsellesi tai itsestäsi vähättelevästi, taikka se sun alitajunta alkaa siellä toteuttaa sitä, että sittenhän sä et enää missään onnistukaan, kun sä oot jo etukäteen sanonut niin. Kuka soittaa siellä? Sinä oot suorassa lähetyksessä. No Jattapa täällä, hyvää huomenta. Huomenta Jattaa. Mitä ei, mieltä ollaan? Kunhan me voidaan mutta semmoinen kuule, vaatimattomuus kaunistaa näitä suomalaisia miehiä, että ainakaan mulle ambulanssia soitat. Ei mua vähän kuin riipasi rinnasta, mutta ei tarvi häiritä. <tos> niin se. Nimimerkillä kokemusta on. Oi joo, eten kun en minä tästä. Niin. Ja, niin, ja mitä se auttaa oikeastaan viedä tällaista kään? Niin. Menkää Nyt, soita niille, jotka termeemmille sitten. Menkää, tuolla niin. on enemmän apua tarvitsevia. Niin ja kato, kun ei, ei musta kukaan välitä, niin olen elänyt kehtää tuolla lailla tuota, niin, niin ottaa tuota vakavasti, että kyllä tämä tästä, että annapa minä nyt nousia ja lähde vähän pyöräilemään, <tortCorro> mutta etpä <tortse> nyt kuitenkaan lähde. Minä on kuusammossa, että multahan löytyy niinku ihan siis lukematon määrä <tortse> ja, näitä. Älkää nyt antako tämän minun sydänkohtauksen häiritä. Nimenomaan, ei missään nimessä. Ja sitten on justiinsa näitä ihania kaikkia, että niitä. Mulla on nyt vähän pottuja keitettynä, mutta haluatko nää syö vai mekkö kylälle? Tämä on yksi todellinen kuva, siis Suomesta on tämä lausannus tämä. Nimenomaan, joo. Ja sitten on tämmöinen ihan kuule, jos ei ole mikään kiirettä, Istupa mättäälle, kuule äläpä hätäälle keitetään pottu. Jopa rauhatkin. Toi on hyviä, se on tosi selviytymislauseita nämä. Niin, mutta nämä on, katso sieltä. 1920-luvulta olevien ihmisten letkautuksia ja sutkautuksia. Ja, joo, joo. ja kun niillä ei ollut, kato mitään niin nykypäivän nuorilla. Mä oon kohta 67, niin puhumattakaan näistä 30-vuotiaista, 40-vuotiaista, Oli niin pöytä katettu. Niin, kyllä, niin on kyllä. pahimpia vinkuja. <lacht> niin, että sulla on varaa. Nyt sanoa, kun sinä oot katsellut tätä maailmaa pidempään kuin nuori soittekin. Että... on. Jo, on. Ja jo. sitten katoppa, kun mä olen ollut niin köyhä. Kahdeksanvuotiaana vuotiaana jäin tota, puoli orvoksi, kun isä kuoli sydänleikkaukseen tuonne Ouluun. Rauha hänen sieluun ihan isä, ihana isä ja elämä jatku kaikesta paskasta huolimatta. Minulla niin, tota, on niin köyhä, että minua pilkattiin siitä, että olen niin köyhä, että mulla edes isää. Voi että, kyllä se Ilot on se urupaa. julmaa, no, todella varmaan Joo. tuli, mutta se on kyllä, kun susta kuulee, että sä oot kyllä tuon elämän ilon säilyttänyt todella, eli sä oot kyllä sellainen selviytyjä vai... oikeasti. Ei ole vaihtoehto. No ei, kyllä toisaalta Mä voin jäädä itke. niin, mä voin jäädä itkeen tonne kiveen ja on kuule jäänytkin ja on löytynyt polovilleen, nyt on kaksi kuukautta menty semmoista, että en haluaisi kenellekään ikikuuna päivänä okay. ja toivon, että kukaan ei tällaista niinku joudut kestämään, mutta mä tiedän, että mä selviän. Kyllä selviä. oikein vituttaa, kato suoraan suomeksi sanottuna, niin Ilpo kaikkosen kiitoradan pää on pelastanut, mutta monesta monesta itkusta ja vitutuksesta, ja päätä ei koskaan, mutta Karjalan mänty on toinen vaihtoehto. että sinne voi mennä potkiin, jos ottaa patti. Ilpolle terveisiä, se on kyllä loistava kipale, ja että oh. soittelet tänne ilman muuta, kun sinä jaat myöskin tuota iloa, kuule, elämänvoimaa ja täällä. Joo, niin. ja sitten kaikille semmoinen lause, mä kuulin sen ennen muista mistä, mutta jos oikein on elämä vaikeaa, niin kannattaa pistää sukset jalakaan ja mennä pyöröoviin kokteelleen, niin sitten se vasta vaikuttaa. Sitten voidaan puhua Joo. Sitten, Joo. Jos joku siitä selviää, että sukset on ehjänä ja eikä yhtään kirjoa sanaa, niin tervetuloa, mä tarjon pullakaan. Oh. Loistavaa, loistavaa. Suorilma on aivan ihana, siis aivan ihana. Kyllä tää kuule, tää, ja nyt kun oikein avataan näitä kanavia, niin pysy kuulolla vaan, sinähän tästä olet taas näin riemukkaan tänäänkin tehnyt, kuule. niin kiitos joo, tästä puhelusta, joo, kiitos. Joo, näillä mennään, kaikkein hyvää, ja auringonpaista pirkelistin vesi saattaisahan pölyt helvetti. Näin on, Je moro. Moi, moro, moro, toi on kans aika hyvä kyllä tuo, tota, näillä mennään, on, on myöskin hyvä lause. Joo, nyt tota, niin otan tää meinaa tekniikka mennä, tai onko ne mun sormet, niin Solmuu, Kuka siellä soittaa? No kuulee, et ikinä arvaa, että tää on tää päijät ukko No mut sehän passaa. Hei, Mä ei nyt ihan tästä sun mutta mulla on pakko sitä varten soittaa, kun viimo niin sanoi, että et ukko ikinä arvaa, että mitä täällä paikallislehden niinku, tota, palstalla on. Täällä sanotaan, että miksi ihmeessä lauantaina tulee tota, niin. Tämmöinen kahvitunti, kun sunnuntaina tulee kumminkin se, että se, se, se... Ai niin, kansaradio. Niin, niin. mutta näähän on kaksi eri asiaa. Niin. Mä, mä Raimolla sanon heti, että juu, on ku, joka asiassa pitää olla aina plus ja miinus. Kyllä. Mute Eli tossa, täällä tulee noin. kaikki positiiviset asiat ja sitten siellä tulee ne kaikki rutkutukset. No kato, ja molempia tarvitaan ja joku ei ole nyt vaan huomannut tätä eroa. no... <hä> no. Tarkkakorva, no, se. kyllä huomaa. Niin, on niin. Eikö ole ihan tärkeäkin ero loppujen lopuksi? Niin, mutta mä, mä luulen, että se on se kansanradion perusrutkuttaja, joka piti päästä rutkuttamaan edes jostain Näin, ja se voi hyvin olla. Ja sitä paitsi, tuohon vielä semmoinen kommentti, että no, radiosta nyt tulee koko ajan jotain ohjelmaa. Juu. Senkin voisi vielä sanoa. Hei. Mutta sieltä ei tule koko ajan niinku näin hyvää ohjelmaa kuin nyt tulee. Tästähän mun on helppo olla samaa mieltä, kun tätä tekee kaikki, koko Suomen kanssa tätä lähetystä. Niin eihän se nyt voi vikaankaan mennä. Siis ihan kokonaan ei voida epäonnistua. Ä, hei, älä on noin vaatimaton. No ei minua ky varten tarvitse. Kyllähän näin pitää aina olla joku veturi, joka tekee niinku fiksusti tätä hommaa ja hoitaa sitä niin sanotusti, niinku, jos haet niitä lauseita. Niin on semmoinen niin. että jonkun pitää aina olla suitsissa. Niin, tai että jonkunhan tämäkin homma täytyy, te täytyy, niin, niin. täytyy tämä homma tehdä. Niin, Suitsissa on hyvä. Ja jonkun pitää niin. olla oikeasti suitsissa. Ja sitten on vielä semmoinen, että jokaiselle löytyy aina suitsittaja. No toi on muuten niin totta vielä toi. Ja, niin. sit, ja vielä tämä, et mieluumminhan tätä nyt tietysti kuuntelee kun selkää ottaa. Niin. <laughs> Eikö, eiköhän me olla jo... Aika pitkällä tässä, että mistä tämä johtuu tämä kaikki. Ei minua tarvi, varten tarvitse keittää maailma. It, it. Joo, joo, suomalaiset miehet yrittää väistellä kehuja. Niin, kilpaa täällä. Hei, just, just niin. Ja sitten mennään oloksi. Jos joku oikeasti kehuu, niin sitten kysytään heti sen jälkeen, että miten sä muut haluat? Niin on. No, mutta se on kyllä kokemuksen syvä kaivoon osoittanut, että kyllä aika usein on ollut myöskin niin, hei, tä, siis kiitos sulle, hyvä kun soitit. Ei, kyllä Joo. tämä meni aivan aiheeseen ja ytimeen, meni tämä. Ja, ja, ja oikeasti, että pysyköne ne rutkuttajat sit siellä puolella, täällä puolella on nämä positiiviset. Ja näinkin on, ja kyllä kaikkia tarvitset, siinä on se juttu, että kaikkea me kyllä tarvitaan. Kaikki Joo. menee samaa kattilaa tulee hyvä soppa. Joo, sitä mä en kiellä, niin. mutta jokainen saa muhia omassa katkeruuksissa. Se on kyllä tosi. Olet mun puolella, kun tykkää. Se on, niin no, sehän on se kanssa sanotaan, että tää on vapaa maa. Siin on. No, Voihan totolleenkin. Voiha tot olen te... ihan omassa itsessään, <laughs> no. jos, jos, jos ei tykkää, niin. Joo. Hei, hyvin ja menee, mutta menköön? Me niin, Moro, niin, moro. Niin, kyllä. Ja sitten jos kerran alamäkeen, niin ei tarvitse polkea. Ei tarvitse polkea. Voikka. No, lauantaita. Niin. Voi, joo, voi, joo, voi. Vo moro. Vo Oi. Suomalaisen suurin riosa on sisuun, se laittaa tunteet urnaan nukkumaan, ne patoutuu ja purkautuu. Laula! Kiitos! kulje läpi, jos kivi oli liian iso! Vieläkö tätä muistetaan? Se on tiisu. Muutama vuosi sitten soi muutamankin kerran radiokanavilla. Tämä suomalaisen suurin riesa on Sisu. Jo, minua varten ei tarvitse keittää. On lause, josta lähdetään kansakunnan kahvitunnilla liikkeelle tänään. Mistä se kertoo? Oletko sinä mahdollisesti sanonut joskus niin? Ja miksi se sillä tavalla menit sanomaan? Kuka siellä soittaa täällä kansakunnan kahvitunti? No kuuluu, täällä on kansakunnan... Yksi edustaja. Oikein hieno en, kansanedustaja. En, en, ei, ei nime, nimenomaan ei, mutta nimenomaan kansan edustajille mm. ja hallitukselle haluan sanoa vaan tämän. No. Älä koskaan lupaa, mitä täytä et, kyyneleitä tuovat turhat lupaukset. Tämä on oikeastaan niin päivän motto, Niipä. täytyy sanoa. Ja tähän liittyen, jos jonkun näköisen levyn voi toivoa, niin Raulipadink-Somerioen vene. Että hän voi istua vaikka Riikka Purra. En, <lähden> halua en halua sanoa mitään muuta. Hyvää päivän jatkoa. No mutta kiitos paljon puhelusta. Ja onkohan tuossa veneessä nyt siis symboliikkaa siihen sellaiseen valtionlaivaan, jota pitäisi kääntää. Mutta nyt täytyy ottaa huomioon tietysti, että esimerkiksi uuden vuoden lupaukset, joko olette muuten rikkonut vaikka vielä hän tässä ehtii, niin eihän ne nyt tarkalleen ottaen, siis nehän on suunnitelmia, nehän on tota noita aikomuksia, että eihän niistä voi niin kuin joutua syytetyn penkille, koska jos on luvannut maratonin juosta juhannukseen mennessä, niin Eikö se puolimaratoniki niin oikeastaan, jos jouluu mennessä sellaisen nakkaa? Ja tulehan se sitten seuraavana vuonna se juhan. Niin Ikku, en mä sanonut, että minkä vuoden juhannuksena niin en mä sanonut, että se juostaa. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. En nyt sitä yritä tässä vähätellä ollenkaan, etteikö olisi tärkeää poliitikon luottamustoimessa tehdä niin kuin on luvannut. Lienee vähän eri asia, mutta kun nyt sanoin, kun näitä tämmöisiä. Suomalaisia lauseitakin tässä jäljitetään. Paremminkin lähdetään. Tietysti ei minua varten tarvitse keittää. Mitä tämä tämmöinen oikeastaan on, tämä pienentävä itseä vähättelevä puhe? Ja viljellääkö sitä oikeasti, kun on kuviteltu, että se on suomalaisin lause koko maailmassa? Kuka soittaa siellä? No Terttu tähän soittaa huomenta. Huomenta. Onko tuttu laus, tää ei minua varten tarvitse keittää? Juu. Juu on se tuttu. Joo. Ja, ja mun... Vähän viittaa sen, kun muistan takavuosilta, kun Ukko vielä eli ja tuo, meni naapuriin tuttujen luo ja oli jonkin aikaa. Ja, ja tuo noi, sanoi, että ei mä, mä, mä lähden kotiin. Niin. Älä nyt vielä ennen, kuin en kaffet. En mä enää odottamaan <tos> <Sano> mies <tos> Tuli kotiin ja sanoi, kertoi, miten kävi. <laughs> Joo. Et, et, se et tuli... Voi, no voi selvästi. Niin se tuli siinä muodossa se, että tuleeko sitä kahvia vai ei. No, no niin, ja se no, mies, oli kyseessä. Kyllä. Kyllä. Niin. Si kauniilla tavalla ilmeni, mitä varten tänne alun perin tultiin. No. no tuo oli juuri se, että keittäisitte sitä kahvia, mutta ei kuulu, ei kuulu, niin on lähettävä koti. Joo, joo. Minulla on vielä toinenkin hiukan ikävämpi muistokon. Se oli joskus 50-luvulla, kun äitikä meni naapuriin ja naapurin vanha emäntä sanoi, että kyllä mä tykkään, kun, kun tuon noin. Mä tykkään sitten puheltua huonompainkin kanssa. Niin. Vaikka niin. me, vaik me ollaankin parempi ihminen, niin mä tykkään puhelua huonompainkin kasvoa. No siinä. Se meni näin ja no, no. äiti tuli kotiin ja puhui ah. sitten millään kävi ja, ja tuo noin, mutta meillä olen jälkeenpäin ajatellut, että oliko siellä kaikki ihan viisasta. Niin just näin. Oli, eihän vaan Pohjanmaalla tapahtunut tämä asia. Ei, kun Okei. satakunnassa. Se asia selvä. Ei, mä ajattelin, että meikkasin Pohjanmaata, kun siellä se itsetunto on kyllä aika leviästi kohdalla, usein. No joo, mutta tuo noi se oli, se oli 50-luvulla vielä, vielä satakunnassakin. No oli että vielä oli siinä. Ta, oli talolliset ja oli, oli mm. sitten se ruppusaki. Just näin. Just näin. Torpparei jälkeläiset, niin ne oli sitä ruppusakki. Sitä kohti päivä päivältä. Hei, kiitoksia puhelusta. Tämä on kyllä tosi hieno. Kiitki paljon. voi. Ja tänne vastakin soittele ihmeessä. Kyllä on niin hersyviä. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? No täällä soittaa Koivu Sehennön täältä Hiittaran leirintäalueelta. Moikka. No morro, mikä meininki on leirintäalueella? No täällähän on ihana, ihana meininki. Mulla on tämmöinen hyvin rauhallinen paikka itsekseni täällä on. Ja, ja tota, olen monta kertaa meinoinut soittaa. Tykkään kovasti tästä ohjelmasta. Eh. Ja olen tota, syyllistynyt kyllä tähän. tähän että eihän mulle nyt tarvii, tarvii, tarvii sitä kahvia keittää, mutta nyt kun tässä joku mainitsi, että on 67-vuotias kohta vai miten se oli, niin mä olen nyt tällä hetkellä ja mä oon nyt tähän ikään oppinut, niin mä saatan suorastaan sanoa, että mulle maistuu kyllä kahvi. <klippi> Eli <Elikkä>, tota, <klippi> kääntänyt sen asian niin päin ja sitten mä kerron semmoisen kivan jutun, mikä tapahtui, kun mä olen kar karjalaisten vanhempien jälkeläinen ja, ja tota, noin, niin, meillä on totuttu semmoiseen vieraanvaraisuuteen kotona, niin 2006 muutin tähän nykyään. Asuntooni. Ja tota, minulla oli varastossa, vuokravarastossa tai esimerkiksi varastossa tavarat, kun tehtiin remonttia ja sitten muuttofirman pojat toivat nuoria kivoja kavereita ja minähän kysyin sitten heiltä, että, että, että mulla oli valmiiksi varattua sitten jo voilevat tarveet ja tuommoiset, to, että, että maistuisiko teille kahvi, niin poikien ilmeet oli kyllä erikoisen näköiset, kun ne katsoivat ihan su, suupyöreinä, ja sanoi, että no, todellakin, ja minähän pistin pojille kahvit kiehumaan ja tein voileipiä, ja kyllä maistuu. Että, että, kyllä poja, pojat tykkäsivät siitä, että, että, että näinkin päin voi, voi käydä. Ja sitten, sitten kerron, mikä kävi tässä justiin eilen, kun tässä rouva, yksi rouva käveli miehensä kanssa tuosta ohi, sitten sanoin hänelle, että, että oi, että sulla on ihana mekko, no, se perinteinen vastaus, no tämä nyt on vaan tämmönen vanha ja tämä on nyt vaan tämmönen, niin mä sanon, että eh. mitä silloin väliä mivonne se on, kun se on todella nätti, että se on ilosilmälle, niin sitten tuli hymy ja kiitos. Niin justi. Niin, nimenomaan. Et ja nyt, nyt mä oon myös niinku silleen, että jos joku mulle sanoo, että mulla on joku nätti mekko tai nät, nätisti hiukset tai muuta, niin minä sanon, että kiitos, mä oon samaa mieltä. Kyllä mä viimeksi sanoin, että tämä nyt on alennusmyynnistä tällainen, ei ollut kyllä mekko, mutta vaatekappale kuitenkin, että niin. en tiedä mistä se tulee, kotoa jostain ja Jostain perinteestä, että kyllä mä yritän tuota samaa harjoitella, mutta sitkeessä on oikeasti. Joo, sitkeessä on, mutta, mutta siitä saa myös itselleen hirveän hyvän mielen ja näitä juttuja riittäisi vaikka kuinka, niin kerran Ei. yksi sitten olin tuolla kesävältästi jo monta vuotta pyöräilin, niin tämä mieshenkilö oli jokseenkin verran nauttinut alkoholia, niin hän sanoi sitten mulle, että, että noin piti nyt tässä kirjoita, mutta kuitenkin kirosi jotain ja sanoi, että, että kuinka hyvän näköinen mekko ja kuinka hyvän näköinen nainen. Niin voi että, mä huutelin vaan, nostin kättä ja että kiitos, kiitos ja voi että mulle tuli hyvä mieli siitä. No mutta hyvä, että se on noin No Noinhan se pitäisi yrittää jaksaa ottaa vaikka arkoja, aikoja eletään eikä pitäisi puuttua niin. kaikenenkä henkilöä mitenkään. Mutta niin. kehuminen on kuitenkin kehumista, eikö ole? Siinähän niin. on, hyvinkin saattaa olla ihan vilpittömän positiivinen tarkoitus. Kyllä. Niin. Ja sitten niin tuolla töissä, missä mä teen keikkaa, keikkaa vielä mun entiseen työpaikkaan, niin mulla on aivan ihanat työkaverit, että sieltä tulee sitä positiivista palautetta, mutta mä annan sitä myös itse. Eli se on niin todella tärkeää, että mun mielestä semmoiset mölyt saisi pitää maassa. Että semmoista ei kannata naiselle sanoa, niin kuin mulla on sanottu joskus, että ei sun olisi kannattu, tuossa vaaleiksi tuolla laittaa, että se ei sovisi sulle yhtään. No eihän tommoista kannata sanoa, kellekä no, mitään ei, tuollaista. Ei. ei. Se... Että semmoiset voi pitää niinku omassa mielessään, mutta tämmöiset kaikki iloiset ja positiiviset asiat, niin ne kannattaa kyllä kertoa. Mä oon kyllä samaa mieltä. Ei mulla tämän kummempaa. Voi mutta, miten hyvää. Hyvä puhut. Hyvä Joo, pool. tosi kiva ohjelma ja, ja tota, nautitaan kesästä. Kyllä, kiitos Joo, Paali. Oikein no, niin, hyvä lauantai, Moikka. Joo, moi moi, moi moi. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Ei minua varten tarvi keittää, oli sitten, kun mä tuossa sanoin, että se on toi Doc Ventures kaksikon silloin lanseeraama juttu, että mikä on se suomalaisin lause, se on ollut vuonna 2017, Ni niin pari vuotta myöhemmin sitten menaiset, jotka kovasti näitä lausahduksia äänestyttää, niin päätyy siihen myöskin, että ei minua varten tarvi keittää, on siis tämmöinen motto kansakunnan viralliseksi motoksi äänestetty, että näitä siis, Ranskalla on Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Meneekö siinä järjestyksessä? Ja Jenkeissä luotetaan Jumalaan. In God we trust. Niin Suomessa olisi sitten tämä, ei minua varten tarvitse keittää, mikä tietysti on aika hersyvä ja on tässä nyt varmaan huumoriakin mukana. Mutta se on siis se lause on nyt lähtökohtana kansakunnan kahvitunnilla tänään. Tässä niistä lupauksista nyt tämmöinen oikein raikuva kannanotto. Tämä on Ami Aspelund, tiedä mitä tahdot. It's Aspelund tiedä mitä tahdot. Tuollaista musiikkia ei kyllä enää oikeastaan tehdä. Varmaan oikein osatakaan tehdä. Mutta kuten sanoin, niin nehän on noita aikomuksia. Ne on suunnitelmia. Nämä siis suomalais, suomalaiskansalliseen tyyliin ja perinteen mukaisesti suomalaisten miesten niin lupaukset. Entiin. Perjantaina toukokuun viimeisenä päivänä juhlitaan Radio Suomen kesäkonserttia Seinäjoen lakeuden puistossa kello 18.30 alkaen. Illan aikana lavalle nousevat Ressu Redford, Eini sekä Kolmas Nainen. Konsertti lähetetään suorana Yle TV yhdessä, Yle Areenassa sekä tietenkin Yle Radio Suomessa. Konsertiin juontavat Hanna Katajarahko ja Matti Ylönen. Nähdään Seinäjoella. Kyllä ja kuullaan. Yle Radio Suomi. Jo pitkin päivää perjantaina. Sitten siellä myöskin Kesaradion lähetys kello, kahden, kello 14 eteenpäin nimenomaan sieltä Seinäjoelta tapahtuma-alueelta. Ja siellä on mukana niin kuin tuossa jo tulista kritiikkiä, että jätkä on joka paikassa pelättämässä. Mutta jostain se senkin täytyy ne nakkirahat repiä, että eihän tämä nyt tietysti parasta ole, mutta jos tämä nyt välttää. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Siis tämän päiväisen kahvitunnin teeman mukaisesti tämä, eli ei minua varten tarvitse keittää. Onko tuttu lause? Kuka soittaa siellä? Joo, Henkki, kun satakunnasta vaan terve. Terve, pelkästään. Oh. Joo. Eli niin, mitä sanoit? Että pelkästään vaan satakunnasta. Joo, kyllä Joo. täällä ihan tuli vettä vähän, kun tuli niin vesi on elämän lähden, niin tuo eilen ehtooma, vähän satelia. Hyvä. Enemmänkin tarvitse, mutta pyydytään vähempäänkin. Juu, juu. Onko tuttu lausettua, ei minua varten tarvitse keittää? Joo, mulla on pari tarinoa semmoista, että kun meillä oli semmoinen siirkelisaha ja meillä yleensä, kun minulla oli pappilon torppa kotoja ja, ja tuo, aamulla aikaisin meille tuli semmoinen nainen sitten on porin linja-autoon. Silloin meni meidän talon vierestä ihan se vanha porintia ja, ja tuo, se tota noin, niin, Nainen sitten, kun se tuli sinne, kun oli talvipakkanen ja äiti sanoi, että tuossa on kaffeeta nyt teille, että juotte kaffeeta. Se oli viiden kilometrin päästä tullut se muori ja tuo, se tuo noin, niin kun sitten sanoi, että tässä on nyt kaffeeta teille, niin tuo, se Santa voi, voiko juuri, oinko kotoa lähdin, että minä olen sokerinpala poskes. <lain> no, <lain> se, on, se on ollut tuore kokemus se kahvihetki. Joo. Se on jäänyt mieleen ja sitten toinen, toinen tarina oli semmoinen, meillä oli semmoinen valokuva, ja Veneskoskella siinä lepparuvaa vanhantiavainessa asutteli ja tuo, se oli Pajuinen nimeltänsä ja tuo, sillä oli semmoinen mukavia sanontatapoja se tuli meille kanssa sitten ostaa näitä isältä näitä pintoja, mutta sisälle se tuli, ei se sinne sirkelisahalle mennyt, kun miehet oli, mennyt, oli ruokailu justin, ja Äiti oli sitten, moni koulusta tullut sitten silloin juuri kotiin, ja mä söin siinä sitten vähän kans. Mun täytyi töihin mennä kanssa sitten sinne meidän sitkelihompiin, kun kaikki teki, mitä teki. Ja tuo, se tuo, tuli sitten pintoja ostaa, ja äiti sanoi, että tuossa on teille kaavia nyt, että juotte kaavia, ja ja silloin katso suola-astia, oli semmoinen niin kuin kato niin. Siinä äitillä oli siinä ruokien päällä, sitten siirretty siihen pöydän päätyyn toiseen päätyyn. Ja siellä näkyi semmoinen kirkas kuppi, missä oli lusikka. Ja se otti sieltä se sen valokuvaaja ja otti sen ja pisti kato sitä parilusikallista sinne kahveekuppiin, katoja. ja Herppä sitten sitä, niin se että hitoksa, tää on <tos> Ni, niin, mikä on ahneille ihan oikein. Niin tarinoita. Näitä on oh. mullekin oli sitten kyllä, kun tähän että tuo. Jylä otetaan yhteyttä ihan ilman muuta. Tänne pitää aina soitella, mutta kiitos näistä tarinoista. Hyvin tunnistettavia kotimaisia tilanteita nämä, kuule. Kiitos. Niin mitä? Että mitä? hyvin tunnistettavia kotimaisia tilanteita nämä, niin kiitos Juu, tarinoista. Meilläkin on kotona ollut sitten vaimon kanssa semmoinen, kun perhettäkin on meillä aika olla viisi lasta. meillä on 13 lasten lasta ja meillä on semmoinen kahvikkeitti. Mä tässä jo laitaa 5-6 vuotta sitten ostiin semmoiseen, missä on kaksi äitien päiväksi, niin mä näin kaksi, kaksi kahvipannua, että saa on kahta keittää ja, ja tuo. Meillä on aina vaimo, jos se vaan sattuu pihalle kun mä oon ollut yrittäjä kanssa, niin. Yli 50 vuotta, mulla on niitä tarinoita koko Suomestakin, niin tuo, se tuota, paimovelenkeikko se pihalle katselee vähän ja näkee jotain vierantia ihmisiä, niin se on kahveen päällä, ei tarvitse sanoa, että keitä. Kyllä. Tuo menee, että mun suku, serkkupojan, serkkupojan sitten, kun se, mä tulin kotioon ja tuo, ja se oli katsomassa jotain koneita, ja hän ostaa tämän koneen, ja he lähtee heti meleen, ja mä saatan mennä että mennään kahvelle, heitut kahvelle, heitut kahvelle. Niin, niin. se oli sanonut, että se oli sanonut, se oli sanonut, että se oli sanonut, että hän teki historiaa, että se oli sanonut, että se on ollut ensi, se ensimmäinen kerta että koko oli Kiitoksia näistä se Kansakunnan kahvitunti ja se oli Täällä ollaan niin käkikellossa ja puheluita otetaan tänne yhtenä köynäränä. Kuka soittelee siellä? Täällä kanssamme. soittelee Etelä-Suomesta. Moikka, lauantaita. Kiitoksia paljon. Tämä kiitoksia paljon. on tultu... niin. teemaan. Kun, niin. kun kyselitte tämän sanontaa, että ei minua varten tarvi, niin. Hei. Mä opin parikymmentä vuotta sitten, kun olin, olin kylästä ja sitten isäntäväki. Tarjoa sitten, että, että haluatko kahvia. Niin. Mä haluan sanomaan suomalaiseen tyyliin, että ei, ei, ei, ei mua varten tarvi. Niin Talo isäntä sanoi mulle mieleenpainuvan lauseen. Kuule, me ollaan päätetty silloin, kun me kysytään, että haluatko kahvia keittää sitä. Valitse, valitse tämän vaadesta juoksia sitä kahvia. Mä oon sen jälkeen oppinut sen, että joku kysyy, haluatko kahvia, niin mä vastaan, haluanko vai enkä haluan enkä enempää ihmettelemään. Se on oikein hyvä. Se se on halunneet, on... Silloin jo, halunneet silloin jo osoittaa vieraanvaraisuutta, niin mitä, mikä minä on heti sä, sä oot uskonut, että se on merkki siitä, että tähän on nyt varauduttu ja valmistauduttu tähän asiaan, että se ei ole tyhjä kysymys. No, toi on Juuri näin, että äh. harva rupeaa tarjoamaan kahvia, ettei meillä äh. ollutkaan kahvia. Että. Niin, kyllähän voi tietysti, että haluisitko kahvia, on semmoinen, että siihen voi sit vielä tulla se vastaus, että ei nimittäin ole kyllä yhtään, että. <tä> toi, Se on mutta harvemmin Kiitos, että sinä olet oikeasti ole eläjät, niin soittanut radio ensimmäinen kerta koko 51-vuotisen elämäni aikana Tämä on niin hyvää ohjelma. kiitoksia taita. Hei, kuule sulle kiitos ja kiitos erityisesti, että sinä sanoit on, Koska tämähän on suuri voitto meille molemmille, että soitit Kiitos no, ja no, soitaa no, uudestaan. Kiitti, voi. Moi, Tämä on niin hieno hetki aina, kun joku ihan oikeessa soittaa, joka ei ole ikinä ajatellut, että minä en mihinkään soita, mihinkään radio-ohjelmiin. Mutta nyt sitten että oli pakko, niin se on hieno hetki. Kuka soittaa siellä, täällä kansakunnan kahvitunti? Tää Riipinen tässä, terve. terve. Terve. Niin, siitä kun te keskustelette näistä lapsista ja koulusta, niin sitä vaan, että Eihän ne voi oppia mitään, kun ne miettii siellä vessajonossa, että mihin kehän vessaan menisi, kun sieltä puuttuu se kysymysmerkki kolmannesta vessasta, kun ei tiedä, että onko ne tyttöjä ja vai poikia. Tuo oppiminen menee siihen, kun ei ne tiedä, että kumpia ne on. No toivotaan, että toi ei ole sellainen laajempi koko kuva, vaikka en kiistä kokonaan, etteikö tuommoistakin nyt tässä meidän ajassa olisi, mutta se koulukeskustelu vähän niin kuin oli ja meni jo, että se oli toi paavo joka sitä viritteli tuossa ennen kuin lähdettiin kansakunnan kahvitunnille, mutta saithan sinä ton sanoa. Ihan okei, okay. kiitoksia. Joo, kiitos paljon. hän eduskunnassa kohta sitä pohdi, että kolmas vessa tulee kaikkiin virastoihin ja kouluihin, että siinä on kysymysmerkki, kun ei ihmiset tiedä, onko ne tyttöjä vai poikia. No se voi olla, että siinä on tämmöinen varjopuoli, mutta eihän se, että vaihtoehtoja löytyy, niin varmaan keltään poisolle. Ei ole, mutta sehän taas tietysti maksaa aivan käsittämättömästi. Elä tunne itseäsi uhatuksi, me selvitään tästäkin. Uskotko? Juu, en minä tiedä joka kerta, kun menen vessaan, kumpi minä olen. Niitä <tos> Tiedä, mitä otan käteeni niin kuin menein tuonne vessaan. Kiitos Tapio. Tapsat. Tätä mä just uusimatta. tarkoitin. Kiitoksia. Voi voi. Voi voi Juu, moi. en minä tarkoita, tätä minä vinoiluna, vaan ihan totta. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Hei, nyt kyllä kun tulee näin hyviä puheluita. Niin mä otan tässä nyt yhden puhelun vielä ja ihmetellään sitten eteenpäin. Meillähän on puoleen päivään asti aikaa, mutta Joo. nyt kuka soittaa siellä? Minä otan Hannu täällä. Odottelee. Terve Hannu, eikun sä oot lähetyksessä. En ole. Olet, Olenko. olet. saat nyt suorassa lähetyksessä. No, niin, no ei vaan. mitään, niin mikä oli kysymys? Katsotaan nyt on Siitä kautta. on just nimenomaan kyse, ja me ollaan tästä lauseesta, ei minua varten tarvitse keittää, niin liikkeelle tänään. Onko Anni, tuttu? Kahvia. Niin. Kyllä, kyllä. Onko tuttu lause? Onko... onko Kyllä, mutta ei kiitos, jos sanoo. Niin siitä otetaan nokkiin, jos sanoo ei okei, kiitos. Okei, okei. Mutta ei. Täällä on kuule parikin viestiä, missä sanotaan, nyt että nyt varsinkin... tuota Hannu, ampuu tuolta näköjään. Mä menen tuonne johonkin nurkan takse nyt. Asia selvä. Sua ammutaan. Joo. Kuulostaa aika pahalta näin näinä Ei, kun tos, Ei, kun tuossa kuulu kajarion päällä tuolla. Joo, ne pitää mutta ruukata pienemmällekin suoteella radioon. Emäntä juo radio. teetä, emäntä teetä. Mm. minä kaakao. Niin. Yleensä mä sano ei kiitos. Äitini sano mulle, että minä tiedän vastauksen etukäteen. Ei kiitos. Mikään ei kelpaa. Ei tee. Niin, no, kyllä. Joo. Kyllä mä aamulla kun töihin menen, niin kyllä mä automaattimin, eihän se ole mitään kahvi. No, Riippuu automaattista. Kyllä, No joo, joo, mutta ymmärrän ihan. mitä tarkoitat, kyllä totta kai. Mutta täällä, täällä on parikin viesti, missä sanotaan, että älkää kieltäytykö kahvista, kun menette ikäihmisen luokse. Saattaa olla hänelle tärkeä asia ja hetki keskustelulle. No sano yhden jutun. No, sano. Hän on juunikaveri, kun mä oon töissä, Jep. hän ei joudut kahvi ollenkaan. Se juo näitä energiajuomia. Diipää. Ei juo kahvi, aamulla. Jep. Aamulla kun juo niin sillä patteri, iso tölkki, jossa on jotain energiaa juomaan. Joo. Mä oon saanut automaat että ota, tuot automa en, mä en Niin, siellä on, mm. silloin silloin on kofeiinit eri muodossa. Tölkyä, Nimenomaan, tölkyä niin se on paljon sokeria, ja tauriini ja muuta. mutta no, no, muuta mm, sano. Ja iso tölkki. Just, minä. just, niin se pitää olla. Nyt on, on tänä aamuna, mä oon valvonut viime yön. No niin. olen ottanut yhden tölkillisen, myös patteria. Okei, okay, selvä. Koska selvä. ei nyt nukuta. Joo. Mä katselen tuossa omenapuuta, joka kukkii valkoisena ja äitini on senkin kaatamassa, ei se mitään, mutta kahvia niin. juon, jos tietysti ei ole pahaa, pahvi Joo. on hyvä, Joo. Joo. paras kahvi on muuten niin, jos näin puhutaan kahvinmausta, niin. niin voisin sanoa, että välimerellä on tämmönen, muistaakseni saari oli joku pieni saari Sisilian vieressä, niin siellä oli aamupalalla oli aivan siis ei se ole edes se, se oli jotain oli tumma kahvia, se, oli, se oli, ei se oli, ei vaan se oli semmoisen. Mä ostin sitä vielä, vein isoveljelleen, iso muuten lähetin, asuin silloin Kalajoella, isoveljeni, lähetin sille silloin paketillis. ja se oli hyvä. Se oli asia selvä. Asia, asia oli. selvä. Mutta toi, mikä tuohon liittyy tuohon ikäihmiset kommenttiin, niin on toki se, että tota, se kahvihetki on jotakin muuta kuin se itse kahvi, että se voi olla tärkeä hetki, mitä siinä oikeastaan silloin ehdotetaan, kun kysytään, että ottaisitko kahvia. Levylautakunnan vierana juuri yhteisalbumin yhdessä Maria Ylipään kanssa julkaissut lauleja-lauluntekijä Emma Salokoski. Mä aikoina aikoinaan itse ollut aika kevyen äänen käytön ihminen, niin sitten mulla on ehkä tullut sellainen vastareaktio siihen. Sekä taikapeilistä, Suomen Idols-tuomaristosta, ja musikaaleista muistettava Nina Tapio. Oisin ehkä niin kuin laulajana ja hänen käyttäjänä antanut hänelle enemmän pisteitä, mutta sitten jotenkin tämä biisi ei nyt niin kolahtanut, mä se iskan. Levylautakuntaparadio Suomessa ja Yle Arenassa lauantaina kello 13 jälkeen. Tätäkin siis levylautakuntaa tänään tämän aseman kautta. Ja tämä on jännä, kun Suomessa kun ollaan, niin kahvistaa silloin tässä nyt eniten puhutaan, kun puhutaan tästä hoke hokemasta, että minua varten ei tarvitse keittää, vaikka kysehän on tämmöisestä Vähättelevästä ja itseään pienentävästä puheesta. Voi toki muutakin juoda kuin kahvia, viitaten edelliseen. <laughs> ja joo, kuten esimerkiksi tässä näin, Jupi-Foti. Kansakunnan kahvitunnille puhelimella pääsee tänne tuossa kello 11 uutisten jälkeen. Sanoisin koet seitsemän minuutin kuluttua, että jos oot siellä yrittänyt soittaa, niin pitkää pinnaa ja pitkä kuppi kahvia tai jotain, niin tänne soittelee on kaikki muutkin, mikä on tietenkin tämän koko homman tarkoitus ja idea. Suomalainen retoriikka elää siis sanonnoista ja hokemista. Ei minua varten tarvitse keittää tätä, kun menaiset äänestytti Suomen kansaa tuossa viitisen vuotta sitten verkkosivuillaan, että mikä on suomalaisin tai mikä saattaisi olla Suomen kansan kansallinen tällainen motto. Yli 25 000 ihmistä osallistui heti tähän äänestykseen. Nämä on niin tärkeitä nämä hokemat ja sanonnat. Joo, WhatsAppiin tullut viestejä paljon. Enemmän anarkiaa kehiin, niin kuin sanoi tutulle, joka oli, jolla oli hänen mielestä huono mekko. Kyllä on ruma mekko, mutta sopii sulle. No, tuossa on tota näyttelijöiden rankempaa huumoria varmasti paljon mukana, mutta onhan se siis todentuutta hyvin sanottu. Hei, yksi muistutus tässä. Sitten mennään Einin tota loistavan kappaleen myötä. Mennään 11 uutiset kuuntelee Se on kompakti kahden minuutin uutispaketti ja sen jälkeen. Jatkuu tämä meinikin kansakunnan kahvitunti. Ei nyt tässä moikka. Nähdään 31. päivä toukokuuta Radio Suomen kesäkonsertissa Seinäjoella. Ai, että mä odota sitä. Yle. Yhtenä perjantaina, on taas sillä tialla, kun tuutte sisään siihen parin sun uudenkaan. Mulla on hyvät nousut, niitit ja nahkahousut, ja kun mä pyörisäät et silmiin irti saa. sille, mitä tehtiin uutena vuotena? Mis jutus, joiden taki pysyy nuorena. Ai ai kun avantakin sä taidat todellakin. Tämä kaikki olisi voinut olla sun, senkin halva. Sun uuden ystävällä on varmaan tylsää täällä, kun se jää seisoo tuohon seiran viereen Vaan Kun katoin siitä kohti, sen vähän päätän nosti, sekin haluais lähteä mukaa. mukaan. Ootkohan näyttänyt sille, et sussa on muitakin puolia, kun eka jaksaa sun Näjän vastaiselle NATO-rajalle kaavailtua drooniseinää kehitetään yhteistyössä, sanoo sisäministeri Mari Rantanen. Hänen mukaansa Suomen, Norjan, Puolan ja Baltiamaiden suunnittelema hanke jalostuu ajan kanssa. Hankkeen tarkoituksena on suojella Naton itärajaa provokaatiolta ja salakuljetukselta. Sisäministeri Mari Rantanen. Droonithan ovat oikeastaan aika hyväkin. Valvontakeino nimenomaan silloin, kun puhutaan tämmöisestä pitkästä rajasta ja rajasta, jossa, jossa on paljon sellaista aluetta, jonne aidan rakentaminen ei ole järkevää tai mahdollistakaan. Monissa maissa turvallisuuden osalta ja, ja torjuntakyvyn osalta ja suorituskykyjen osalta katsotaan referenssejä Ukrainasta ja pyritään ottamaan Ukrainan oppeja käyttöön siten, että voitaisiin sellaisia asioita ennaltaehkäisiä, jotka on nähty realisoituvan. Että siinä mielessä kaikenlainen uuden teknologian käyttö on kyllä erinomaisen tärkeää, varsinkin meidän pitkällä itärajalla. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat eilen pitkälti plussalla. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli päivän päätteeksi 1,1 prosentin nousussa ja laajaalainen SP500 kohosi 0,7 prosenttia. Nousussa oli etenkin tekoälylaskennan johtava teknologiayhtiö NVIDIA, jonka osakkeiden arvo nousi eilen 2,6 prosenttia. Tällä viikolla NVIDian osake on noussut kaikkiaan 15 prosenttia. Tyynemeren saarivaltiossa Papua-Uudessa-Gineassa jopa satojen ihmisten pelätään kuolleen suuressa maanvyörymässä. Pelastustöitä on hankaloittanut se, että maamassat ovat katkaisseet moottoritien ja onnettomuusalueelle on päässyt vain helikopterilla. Maanvyörymä tapahtui eilen syrjäisessä kylässä maan pohjoisosassa. Siinäpä kuultiin kello 11. Uutiset kello on kaksi minuuttia yli. Minua varten ei tarvitse keittää Yle Radio Suomi Siinäpä siis lause, mistä lähdettiin liikkeelle tunti sitten kansakunnan kahvitunnilla Ja kyllähän tässä nyt on tullut monenlaisia samanlaisia lauseita esiin ja myöskin että mistä tämä niin oikein kumpuaa, että sitä niin paljon sanotaan Eräänlaista jotain noloutta Ehkä se voi olla joku häpeän jonkinlainen alalajikin kenties, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että tämä ei, ei, ei ole kyllä niin monitahoinen filosofinen välttämättä kysymys, vaan siis se on joku tapakulttuurin juttu, että kuuluu kursailla. Siis niin kuin tällaisenkin asian edessä kuin joku kahvihetki. Ja ihan totta, että mua huomautetaan siitä, että ei, ei siinä ole niin kuin kysymys nyt varsinaisesti mistään kahvista, vaan kyse on siitä, että siinä ehdotetaan juttu tuokiota ja kohtaamista, eli että siihen voisi vastata vaikka, että mieluummin teetä jos käy tai jotain tällaista näitä. Että keitä sinä, niin kyllä mä tässä on mukana. Joku tämän tyyppinen asia voisi olla. Tänne tullut myöskin kysymys, että kuka keksii aiheen, mistä puhutaan kansakunnan kahvitunnilla? Se täytyy olla täällä käsi pystyssä, että hyvässä ja pahassa, niin näitä kukaan keksi, vaan kyllä täällä Juontaja Aaltonen näihin törmää tai herää näiden vierestä. Avulla tai jotain tämmöistä lyö päänsä näihin. Että ei näistä voi ketään muuta syyttää, kun nämä on sillä tavalla omia. Mutta tämä ohjelmahan on meidän kaikkien yhdessä tekemä. Sehän tässä on, on oleellisin asia. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Kuka siellä soittaa täällä kansakunnan kahvitunti? Meillä Kari täällä soittaa. Terve Kari. Kuopias. Terve! Onko tuttu lause? Minua varten ei tarvitse keittää. No se ei pitäisi se sen takia, kun se ei meillä ole tuttu ollenkaan. Kun meille kun tulee vieraita, lähinnä ne on lapsia, lapsen lapsia, niin ne aikansa tuossa pyörii ja kysyy, että voisiko me keittää kahvit? Tolleen, jos tutummassa paikassa ollaan, niin varmaan tehdään kyllä. Niin, ja ei on. me kellekään tarjota kahvia, kun meillä on hyvin omituunnin tuo kahvikulttuuri. Itellä, meillä on tuossa kolme kahvikonetta ja kaikki, siis kaksi, kaksi meitä on, on jäsentä tässä vaiheessa perheessä. Molemmat, äh. molemmat keittää omilla keittimillä ja omilla ajoillaan. Ja ja sitten kun lapset tulee kylään, niin on ihan hiljaista kahvin suhteen. niin sitten viiden ne kysyt, me keittää kahvi. Niin. No toki, meillä sitten joskus niillä on omat kahvikki jopa mukaan. Joo. Tietää, tämä meidän kuvio, että ei tällaisen tällä kahvikeske, niin kahvikeskeisesti eletä. Niipä, ja tää, kyllä me ollaan kahvikenskeinen kansakunta, sen niin kuin huomaa tässä, että kun tässäkin oikeastaan kysymys tällaisesta vähättelevästä itseä pienentävästä puheesta, kun sanotaan, että tämä nyt on vaan tämmöinen ja otan jos jotain jää ja ei tarvin minua varten, mutta kun... Se liittyy tuohon kahvin keittoon, niin silloin niinku oikeastaan aletaan puhua hyvin helposti just nimenomaan kahvista, eikä siitä hetkestä, joka se kahvihetki oikeastaan on. Niin, kyllä, itse kahvin, kahvin keittämisestä. E, ite, mitä se seuraa tavallaan, jos se saa kuppiin saakka ja e, porukassa ruvetaan juomaan sitä kahvia, sinne e, RC, e, jos sattuisi vielä joku... Kuivannut nisuolemaa siinä. Niin. Se on yhä vaan parempi. saada vähän verensokeria kohdalleen, niin on kivempi jutella. Kyllä, kyllä. Mutta tällä ei meillä, on, meillä on, mulla on kolme keitintä tuossa pöydällä tai meillä. Ja, ja no. Minä keitän itse aina tuoreista pavuista, rouakeittää, kapselista. Ja sitten kun vieraita tulee, niin keitetään tuolla suodatin keittimässä. No just toisin kysynyt, että mitä kaikkea, että täytyy olla eri lajikkeista ja lajeista sitten kysymys, kun, kun on, on moni, monta eri keitintä, niin tuohan selittää kyllä. Joo, Joo niillä, niillä mennään. Ja muuta suoratin kahvia minä en suostu juomaan paitsi, jos minä johonkin menen, niin siellä voitaisiin että keittää kahvit. Niin tuota, sittenhän minä en itse sano, että minä... Juokku pavuista jauhettua. Niin, minä ja tuommoista kella. kuraa juo, että se on ihan selvää, <laughs> että teille se sopii, mutta minä en niele tota. <laughs> kyllä, kyllä. Joo, ei sitä voi. Mutta onpa hyvä kuulla tämäkin. Ja kyllä to, meillä konen kotialttari on se, meillä se tiskipöytä, missä on, on kahvinkeitin tai jopa kolme. Niin kyllä tähän kertoo, että se on meille oleellinen tärkeä asia sisältöelämässä. Siis juotiin kahvia tai ei, kun tämä koskee kyllä, kun kyllä. joka torppaa melkeinpä. Kyllä, ja me Joo. nyt oltiin vasta tuolla etelässä ja tultiin sieltä, niin siellä on erittäin hyvä, rouvalla on tuommoinen Joo. Ja siellä on erittäin hyviä kapseleita ja iso, iso tuota, laaja valikoima. Joo. Niin säkillisen, se toi niitä kapseleita kottiin siellä. Oikein hyvä kuulla. Sitä, sitä mennään monta kuukautta nyt niillä Espanjan kapseleilla, tuota... Joo. Että se, sieltä löytyy, sielläkin, vaikka tuntuu, että se kahvikulttuuri on vähän toisenlainen siellä, siellä, kun siellä he juodaan nämä espressit ja kaputsiinot ja tämän tyyppiset. Kyllä, mutta jotenkin ja. se ydin on ihan sama. Että siinä on, yhdessä istahdetaan johonkin, on kuitenkin siellä, siellä ytimessä. Kyllä, Joo. kyllä se kahvi on, usein, jos ei sitten se viini ole, niin sitten se kahvi on. Ei, näin. Joo, näin. Tällaiset, että vähän päivästä tunnelmissa kotona, että vieraat kysyvät. Että Niinpä, joo, joo. Ja ihan samasta syystä jälleen, koska sitten voidaan taas yhdessä olla siinä hetki. Oh, tämä valaisi. Onpa hyvä, hyvä kuulla ja hei, teille oikein hyvää lauantaita. Kiitos sinulle samoin Kiitti, moi. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitos vieläkin. samoin. Kiitos. Kiitos, samoin. Okay. tämä on, on oikein hyvä just sen takia, että tänne tulee hyviä puheluita. Hyviä WhatsApp-viestejä, joita kohta muuten perkaan sitten hyvän tovin kyllä läpi, että elkää pettykö, jos ei ole vielä kuulunut omaa viestejä, mutta kuka soittaa siellä? No Maikku soittelee, moikka. Moro Maikku. Onko niin, että ei tarvitse sinuakaan varten keittää? Ei, kyllä varten voi keittää. Hyvä. Mä juon, mä juon kahvia itse vaan aamuisin, mutta jos mulla tarjotaan, niin kyllä mä otan Yleisesti ottaa vaikka niinku asiakastilaisuuksissa ja, talle ja ja jos vieraatkin. Keittää, niin ilman muuta. Ja sinulta ei lähettää suomalainen hokema, että ei tarvitse minua varten, ei tarvitse. Ei tietenkään, ei missään nimessä. Onko se onko onko ikinä ollut? ollut? Mm. Anteeksi. Ei, ni, mä ajattelin. Niin, niin, niin. Ei, mm. Eikä mä mietin vaan, että siinä on, että, että kun mä tarvin laktoositonta maitoa, mä mietin välillä aina, että kysynkö mä vai jonkun mä muusta. Koska ihmiset tuntuu, että ne on oloja, jos ei niin ole sit sitä. Niin sitä mun maitoa, niin sitä voi juoda mustana, mutta, mutta, joo. mutta joo. Joo, joo. Tämä on tää sellainen juttu, että mulle on useampi ihminen, ja siitä tämä aihe oikeastaan lähti kehkeytymään tälle lauantaille, niin useampi ihminen sanonut viime aikoina, että nykyisin mä sanon, että mitä mä haluan. Että en, enää niin... Et se, ja se on tapahtunut jotenkin vähän niin kuin iän myötä ja ajan kanssa, että ei ole ehkä nuorempana osannut, että on koko aika väistellyt ja pienentänyt itsensä pois, että ei minä, että ei mulle, että jos jotain jää, niin mä voin. Mutta nyt olisi tapahtunut joku tällainen muutos, että nyt mä kyllä sanon aina, että joo, kiitos, kyllä, kelpaa. Okei, okay. no Mutta se on ihan hyvä juttu. No musta se on kans. Ja tässä no. kuultiin on yksi tuollainen nuorten miesten remonttiporukka, joka oli heti pienentänyt itsensä pois, että ei tarvi, ei meille tarvitse, mutta olivat sitten il ilosina kyllä kuitenkin istahtaneet kahvipöytään. Niin, tai kahvipöytä. Niin kun sai <laughs> niin, eh. Niinpä. Joo. Näin, no. Jotain sellaista itsensä vähättelyä se on, mutta en mä sitä tiedä, onko se niin yleistä. Ja tämä on vaan tällainen mielikuvallinen juttu. No pitää vähän seuraa. Näin no, nyt kyllä Ky <laughs> Ajalle rauhallisesti, sä oot jossain tien päällä. Joo, mä oon äh, Helsingistä porin matkalla ehkä joku 50 kilometriä enää. Että... Keli on loistava. Nonni, kyllä. niin, kyllä. Si Tämä on, on kesää, kyllä tätä on odotettu, niin rauhallisesti Jodetta. ja turvallisesti. Kiitos. Kiitos. Mukava päivä. Voi. Moikka, voi voi. Moi. Joo, mennään sillä lailla eteenpäin, että mä otan kohta noita WhatsApp-viestejä. Ja tota, yhden puhelun tähän saa mahtumaan hyvinkin. Ja puheluita myös lisää tuossa sitten vähän tuonne. kuka soittaa siellä? No Ilpo soittaa, hänen Terve. Terve Ilpo. Onko sinulle tuttu lause tämä? Ja oletko itse hokenut joskus, että minua varten ei tarvitse keittää? No tota, kyllä mä olen sen kuullut, mutta... Tota noin on ollut esimerkiksi palveluhommissa ja myyntihommissa, niin myyntihommissa ja palvelu- ei voinut tehdä sitä, että kieltäytyi, jos talosta tarjottiin kahvia. Kyllä. Koska se olisi välit mennyt poikki, ja sitten maaseudulla se pitäjä, missä minä kiersin, niin olisit tiennyt, että sun ei täytyy siihen taloon enää poiketa. Just näin. On... on Kyllä. Tämä on nimittäin sellainen juttu, että... Se, on, se talon väki on saattanut pohtia, että tämä jotaanko vai ei. Ja sitten jos se henkilö sanoo, että ei, niin kyllä se on niin kuin sitten siinä. Joo, joo. Ja tämä on, on asia, joka tulee tänne myös noissa WhatsApp-viesteissä todella nyt vahvasti läpi. Että et sä voi ihan ensisijainen tilanne, jos sä oot jotain myymässä, niin sä et voi kieltäytyä mistään, mitä sulle tarjota. Joo, sä voit, sä voit korkeintaan tehdä, että soi, mulla on nyt huonosti tuossa, että mä pystyn vaan yhden kupin, mutta sun pitää mennä siihen tilanteeseen ja siinä sä voit niin kuin vielä saada jotain pelastettua siinä kaupan tai muuta, mitä sä löydät niin asiakkaalle kertoa. Niin. Joo. Tää pitäisi ottaa huomioon. Joo. Joo, tämä on kuule monelle kullanarvoinen vinkki tämä on varmaan se syy, minkä takia meillä on sellainen mielikuva, että papeillahan on mahat huonossa kunnossa. No, tämä on kyllä kuullut ennenkin, mutta kyllä mäkin voin sanoa, että mä olin konekauppias muutaman vuoden, niin kyllä mä tunsin muutaman kaverin, mitkä ei voinut ja tiedän nytkin, että ne ei voi juoda, että ne juo teetä tai jotain niin se kertoo sen, että he kyllä tulee, mutta no, Olisiko vettä tai mehua tai jotain muuta vaihtoehtoa siihen. Kyllä. Että... kyllä. Sit... Tämä niin. on hämeessä. On vähän sellainen, vaihtelee, ennen vaihteli pitäjittäin aika paljonkin. Mulla on oltu kyllä aina vieraanvaraisia, että mä en voi sitä niin ollenkaan moittia. Että... Mutta tota, hämeessä on tämä kulttuuri, on lammi, hämeen koski tuulos, orimattila. Ne on kaikki erilaisia. Just näin. On... niin pienet välimatkat ja meininki muuttuu, koko kulttuuri oikeastaan. No se on maaseudulla enemmän, se kulttuuri on erilainen, että nyt alkaa olemaan niin nuori porukka on tasaantunut ja mä en ehkä tiedäkään sitä, että minkälainen. Ja, mut ei ehkä ole niin vieraanvaraista ehkä enää, vaikka jos on tuttu ihminen kyseessä, mutta... Mä kiersin 70- ja 80-luvulla, niin tota, silloin oli maaseudulla hyvin varasta. Just näin. Joo, ja tämä kulttuurinen sääntö, että kun jotain kun tarjotaan, niin tota, pitää kieltäytyä kolmekin kertaa. Mute, no, niin, ennen ne no, uskotaan. Joo, kyllä se on niin kuin ennen vanhaa ollut. Että kyllä ne oli aika sitkeitä, varsinkin vanhat mammat. Joo. Sitten tuli mieleen nyt semmoinen, että... Niin kuin muutama vanhempi ihminen sitten niin pisti parasta pöytää. Siinä oli kuule hienot myrnät siinä pöydässä ja sen viimeisen päälle katettu. Niin kun niin sä et voi tämmöisestä kieltäytyä. Niin. sen toisen ihmisen tosi totaalisesti. Joo, joo, joo. Ihan todellinen asia, kyllä. Joo. Että on vähän tämmönen, en mä tiedä, mä ajattelen asioita vähän niin kuin täällä toisella tavalla vähän joskus. Että mä en aina ihan niin kuin... Sitten se kahvi, niin siitä sä et voi kyllä moittia. Se, se on se, mitä se on siellä. Hän on parastaan tehnyt siihen. Joo. ei siihen niin kun, kyllä mä nyt vaan niin lähtisin siihen, että mukaudu tilanteeseen ja elä sen mukaan. Cool. Tämä on niin hieno tämä sun kuule, näkökulma tähän asiaan, jota ei vielä kukaan sanonut, mutta näissä viesteissä on tota samaa, siis sellaista varottelevaa sävyä, että ottakaa huomioon hei, että ei, ei, kuulu, ei kuulu. Ja nämä, mitä nämä on nämä eri seutujen ja kulttuurien heimojen, niin kuin mitä me suomalaiset ollaan, karjalaiset, savolaiset, hämäläiset. Näitä eroja viikon päästä, mä kerron sitten lisää, mutta näitä mahtuu sitten tähän. Lähetykseen kokonaisesti kaksi tuntia. No mä voin miettiä, että jos satun olen kuulolla, niin tota voi miettiä jonkun jutun siihen. Soita ilman muuta kuule tuosta hämäläisestä maailmasta. Joo, joo. Kiitoksia. Mutta kiitoksia, hyvää päivänjatkoa. Savaten, moikka. Kiitos, moi. Moi, moi. Täällä on myöskin Eikku laittaa viestiä. Tässä WhatsApp-numerossa, että on karjalaista sukuhaaraa, niin isoäiti ja iso olivat henkilöitä, jotka ottivat ystävällisesti kädestä ja ohjasivat pöytää. Siinä ei sanottu, että ei, kiitos. Ja näinhän se just menee, että ei siinä ei kysytä mitään, ei ole mitään vaihtoehtoja vaan, että olkaa hyvä. Tässä hätäpäissään menee itteensä kehumaan tuo. Muuki Konttinen, tämä on moods ja ja Tämä on tämä kolmen minuutin muna. Näin kerran kunapäisen naisen, hän sydämeni vei. Hän huomaamattaan otti kai sen, kun huolinut mua ei. Hän sanoi, että liian hidas on. mä koetin puolustaa. Tämäläistä ilmaisuaan varmaan vuosikymmenet päiväkahvitilanteissa hionut muukikonttinen siinä laulaa tätä sinänsä aamiaisaiheista kappalettaan kolmen minuutin munaa, joka sopii oikein hyvin tähän itsetuntoaiheeseemme, ei minua varten. Tarte keittää. Kaikkihan ei ollenkaan sano mitään tommosta. Ja meistä aika monet niin todellakin sanoo, ja ennen kuin ees ehtii ajatella, niin on tullut jo sanoneeksi, että enhän minä nyt, tämän on vaan tämmönen, ei minua varten tarvi. Tämä Anja Porion runo kuvaa minua, kertoo täällä Arja Terhikki Pyhtäältä Whatsappissa. Runo menee näin. Tervetuloa, hyvät ystävät, sanoi suomalainen nainen. Ja samaan hengenvetoon jo pyysi anteeksi kotinsa sotkuisuutta. Käykää toki pöytään, sanoi suomalainen nainen, ja samalla pahoitteli kakkunsa likilaskuisuutta. Kiitos käynnistä, huokasi suomalainen nainen väsyneenä vierailusta, jota oli edeltänyt koko päivän kestänyt siivous ja taitava kakkujen teko. Anja Porio, selvästikki runoilija, joka... Tietää, mistä kirjoittaa. Ja tästä on siis tavallaan kysymys kansakunnan kahvitunnilla tänään. Ei minua varten tarvitse keittää. Osallistu lähetykseen. Soita 02-03-17600. Otetaan tästä puhelinlinja auki. Kuka soittaa siellä? Äh, Lea, terve. Terve Lea. Onko tuttu lause, ei minua varten tarvitse keittää? Ähm, joo. Joo, laajennetussa mielessä, niin kuin varmaan olet tarkoittanutkin tämän kyllä, kyllä. Aiheen. aiheen. Kyllä, kyllä, okay. joo. Okei, joo. Tämä on semmoinen, jota olen itse miettinyt tosi paljon, kun olen asunut muuallakin aika pitkään, vaan Keski-Euroopan alueella, ja, ja siellä oman koulun tämän asian suhteen käynyt ja mm. oppinut kyllä, liitän tämän vahvasti kyllä itse tuntoon, monesti jo viitanutkin, niin... Äm, siellä tosiaan opin ottamaan kehut vastaan ja kiitokset, tai kiitoksella ja nauttimaan siitä yksinkertaisesti, että oli nyt kahvitarjousta, mikä tahansa tarjous, niin tuota vastaan jo, ja iloitse siitä. Joo, tämä on kyllä kiinnostavaa. Puhutko etelä-eurooppalaisesta vai pohjoisemmasta keski-Euroopasta, kun, kun sanot, että tuo on sun verha, vertailukohta? Oikeastaan napa keskiä Euroopassa. Okay, yeah, okay. joo. Joo, mutta tota, tosiaan, että sehän liittyy ihan jo vaikka vaatetukseen ulkonäkään, mihin tahansa, ö, mitä sä osaat. Joo. Niin Just. jos sitä joku kehuu tai kiittää sua siitä, niin, niin ettei viedä pohjaa siltä kiitokselta sen toisen, joka on tarkoitettu... Sulle kehuks tosiaan ja vaikkapa ehkä sun itsetunnon kohotukseksi, niin ei viera pohjaa siltä sanomalla sitä, että hei, enhän minä vaan tämä toinen tai, tai että, enhän minä mitään osaa. Joo, tässä on toinen puoli ja kyllä tämä kai joku ihme häpeän alalaji meillä on suomalaisilla, siis niin kuin kaikki muukin tämmöinen itsensä pienentäminen, että ei tekisi numeroa, että missään tapauksessa nyt vaan tärkeilliset, varmasti olisi vaativaton, niin sitä varmistellaan jotenkin ja ja... Joo, toi on kivasti sanottu, tuo häpeän alalaji. Ähm, vaatimattomuus on mun mielestä ihan ehdottomasti hyvä ja sitä pitää vaaliakin, mutta mut sitten taas ei pidä mennä siinä liiallisuuksiin, koska sitten se kääntyy niinku itseensä vastaan. Joo, joo, tuollaisen joo. Eräs tota, tuttava sanoi, ähm, Liettuolainen ystävä, että joskus sanoi, että hän oli aika vahvasti itsetuntoinen ihminen, niin hän oli joskus oikein tosi tuuhtunut siitä, että tästä suomalaisten väärästä vaatimattomuudesta, hän sitä kutsui, Joo. niin tota, ymmärsin sen silloin hyvin, koska olin jo silloin ollut muualla, niin hän tosiaan, saattoi joistakin tuntua vähän päällekkäyvältä ihmiseltä, kun hänellä oli hyvä itsetunto, niin häntä taas häiritsi juuri tämä niin sanottu väärä vaatimattomuus millä suomalaisilla. Joo, toi tulee tuolta kampaajamaailmasta, missä kansalainen miettii että juttu, että on siis tilanteita, jossa kun kampausta valmista työtä artisti näyttää asiakkaalle, niin se saattaa sanoa, että no meneehän toi nyt varmaan, niin siinähän väheksytään sen toisen tekemää työtä et ja joo. sitä ei varmaan ajatella, tuu ajatelleeksikaan. Juuri niin, joo. Joo, aivan joo, et, et se, että toisen arvostelukykyä myöskin, tai arviointikykyä niipä. väheksytään silloin. Joo. Joo, kiin... niin... Joo. Kyllä tässä, siis näissä käytöskoodeissa, niin saahan näissä tarkkana olla. Siinähän kääntyy helposti juuri sellaiseksi, mitä ei ole kyllä todellakaan tarkoittanut, mutta kääntyy. Ja toi on kyllä hyvä, kun sulla on toi vertailukohta tuolla keskellä Eurooppaa, niin uskon heti, että se on vähän toisenlaista se arkinen puhe. Ja näissä kehumistilanteissa, niin toi on helppo kuvitella kyllä. Mm, mm. Ja jos nyt kun on paljon puhuttu kahvista, kun... Meitä suomalaisia koskettaa, niin niin, niin, tota, niin kuin itsekin sanoit tuossa, että olet oppinut sanomaan, että jos et halua kahvia, tai, tai jotain muuta tai jotain sellaista, niin, niin, niin voi todellakin sanoa kohteliaasti ja, ja ei siinä mitään. Joo, kyllä pakko tota myöskin myöntää, että minulla on vielä työ kesken asian suhteen, mutta että yritys on kova. Kyllä tuosta nimittäin eroon pitää päästä, tuo ero on ihan ylimääräistä. Pitää oppia sanomaan ensinnäkin mitä haluaa ja kiittämään kehuista. Eikä siihen, tämähän on suomalaiskansallinen miestenkin tapa vähätellä itsensä pois. Ja kyllä mä varmaan olen oppinut sitä myös kotoa ja varmasti ei ole ollut mitään pahaa tarkoitusta, kun on tartutettu tätä tällaista perinteistä suomalaista Vaatimattomuutta ja helppo ymmärtää, miksi sitä on sanottu myöskin, kun muualta katsotaan niin vääränlaiseksi. Mm. Niin, kun, mm. kun se ei ole niin mitään hyötyä kellekään. Onpa hyvä kuulla tämäkin kuulle. Kiitos, mm. kun, kun soitit. Hyvä juttu. Ja. Lauantaita. Matka Moi, jatkuu. Ja. Kiitos. Moi. Moro, Moi. moro Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen. He istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Perusbaari lähetyksessä annetaan vinkkejä. Miten kotipihan saa kukoistamaan? Millä kasveilla perhosia voi houkutella pihalle? Miten rakennetaan oikeanlainen kosteikko sammakoille ja vesikasveille? Kuinka kasveja ja pihaa hoidetaan? Voit soittaa kysyä pihanhoidosta tai kertoa pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto Suomen perhosbaari tulee tällä kertaa Helsingin Kumpulan kasvitieteellisestä puutarhasta. Suora lähetys alkaa tiistaina kello 18 jälkeen. Yle Radio Suomi. Onpa mielenkiintoinen ratkaisu. Luonto Suomi, siis ensi tiistaina tämä. Joo, täällä EKUN viesti on muuten WhatsApp-numerossamme, niin entinen työkaveri osti uusia vaatteita ja vanhetti niitä kaapissa. Sitten voi sanoa, kun niitä kehutaan, että tämä nyt, nyt on vaan tällainen vanha. Yksi ilmenemismuoto, mikä liitetään täällä myöskin tähän, että sun kaksi eri viestiä, missä kerrotaan, että parhaat hyvät kupit on aina siellä kaapissa. Niitä ei ole vielä koskaan otettu, että ei ole vielä ollut sellaisia bileitä, mitkä on ollut sen arvoisia, että otetaan ne paremmat kupit kaapista käyttää. Oi, oi. Nyt on nyt ja nyt kupit pöytään. Huomenna kuolee. Tämä on Lauri Tähkän uutta musiikkia. Piseviin, jotka ei enää menneessä pitellekin. Mä halun olla haamuista vapaa onnea mun lasissani. Se itke. Täällä ei ole tilaa huonolle karmalle huhupuheelle. Mulle ei ole aikaa kuin yksi elämä. Mä halu juopu rakkauden maljasta. Onnellinen. Kaikki on valmiina kattanut kolmelle O oh. Uudet vierat, toivon rakkaus ja elämää Näissä juhlissa ei itketä on Lauri Tähkän kipaleen nimi tässä. Mummo jo opetti, että ylpeys käy lankeemuksen edellä ja vaativattavuus kaudistaa. No kyllä just näin. Näistä lähtökohdista niin ei ole ihme, että lohkee helposti tämä, että ei tarvitse minua varten keittää. Ja kyllähän nämä niin suomalaiset sanonnat, nämä on usein tämmöisiä jotenkin niin valmiiksi masentavia, että joka kuuseen kurkottaa, niin se kapsahtaa. Katajaan ja muu tällainen. Kyllä siis suomalainen retoriikka yleensäkin niin elää näistä tämmöisistä hokemista ja sanonnoista, että onko se nyt ihme sitten, että hahmojen hokemat on, on niitä, jotka todella vie aina kansan sydämen, mitä hullumpia ne niin onkaan. Eli tämä minua varten ei tarvitse keittää on siis lähtölaukauksena ollut tässä ja on edelleenkin kansakunnan kahvitunnilla tänään. Kyllä monenlaisia kommentteja tulee. Täällä on Merja laittaa tämmöisen, että mielestäni kyse ei ole itsensä väheksymisestä, vaan siitä, että ei saa antaa ahnetta kuvaa, olla toiselle vaivaksi. Enemmänkin on kyse toisen arvostamisesta ja sen varmistamisesta, että ei ole toiselle häiriöksi esimerkiksi keskeytä toisen päivän suunnitelmia. Että onko aikaa kahvitella. Toi on se, ja kyllä mä sanoisin, että kokonaan toinen puoli tuohon samaan Asiaan on se, että kai se, joka kysyy, että otatko kahvia, niin on myöskin miettinyt sen asian sillä tavalla valmiiksi, että on jonkinlainen tietty valmius hoitaa sitten se homma ja varmasti haluakin sitä kahvia keittää ja laittaa, että täytyy siihenkin varmaan voida, voida luottaa, olisi sitten se toinen puoli. Täällä on tota, äh, myöskin viesti, että oppaana ollessani siis, niin liian usein asiakkaat tuli esimerkiksi sanomaan, että Meillä ei ole suihkussa lämmintä vettä kylppärissä tai ei ole valoja, mutta ei se meitä häiritse, mutta sitten jos niille seuraaville asiat korjaantuisivat, niin sen takia tultiin tämä sanoma, että kyllä toi niin itsensä pienentämistä ja vähentämistä on, on ihan todella ihan varmasti on. Ja täällä on parikin viestiä, missä sanotaan, että älä, älä kerro nimeä. En kerro ellei niitä laiteta tämä viesti, että rauhassa vaan. Joo. Täällä on myös tällainen Pekan Tampereelta viesti, että minun erikoinen kahvikokemus on tämmöinen, että menin ystävän luokse kylään. Ensin hän paahtoi pavut, paahdetut pavut ja jauhettiin, niistä keitettiin kahvit. Ei ollut mikään lyhyen hetken kahvihetki ja toihan yhä vaan paranee. Siis ihan totta kai ilman muuta niin siinä voidaan viettää ja kotvailla niin aikaa, koska sehän on tämmöinen sosiaalinen kohtaamistilanne se kahvihetki meillä. Tuo kahvihan on vain se materiaali, jonka äärelle siinä kerännytään, että eihän se oikeastaan siitä ole kiinni. Mutta sitten kun se on tehty tuolleen taiteeksi asti, niin tuostahan tulee semmoiset niin japanilaiset puutarhat ja kiinalaiset jotkut tota, tee hetket mieleen. Ihan samanlainen asia. Tapsan viesti menee näin. Isäukko aikoinaan sanoi, että ei meitä varten, siis kylässä, ja sitten kotimatkan valitti, kun eivät edes kahvia tarjonneet ja tohonhan saattaa kansalla joku tietty tarve. Siis päästä sanovaan nimenomaan noin. Juhanin viesti liittyy kahvilaatuihin. Niin kuin tässä on tänään aika paljon, on nähty kuinka tärkeitä asioita. Nämä on hyvä antaa nykyään tummaa kahvia kuin vaaleaa, koska tota, siinä tummassa on aromi on parempi. No nämä on osin makuasioita, mutta tuolla on kyllä samoilla linjoilla, olen kyllä. Joo. Ja siitä on ollut tämä tämmöinen äh, lainausmerkeissä varmaan hullun mummon äh, tarina täällä. Jos et juonut kahta santsikuppia ja kohteleasti laitoit käden kupin päälle, niin se kaato kuumat kahvit käden, käden päälle. E joo, ei ole hyväksynyt kieltäytymistä. Ja kahvi oli niin vahvaa, ettei viikkoon nukuttanut. Joo, ihan turha yrittää sanoa. Kyllä toi on, joo. joo. Ei, täällä myöskin ukkilaittaa, että enpä ikinä ennen kuullut tätä sanotaan. Ai siis, että minua varten ei tarvitse keittää. Joo, kyllä se. Mä sanoisin, että on, oli aika tunnettu sen jälkeen, kun siitä ensinnäkin no, Madventures-ohjelma silloin Ylellä 2017 jotenkin sen arvioi nimenomaan suomalaisimmaksi lauseeksi. Ja kyllä toi, mä oon tässä maininnut myös ton, että mistä tämän löytää tämän, kun mainitsin Me naiset-lehden, joka äänestytti, että mikä voisi olla tämmöinen suomalainen motto. Se on ollut vuonna 2019 ja mä en enää tiedä, mistä se löytyisi, kun on varmaan arkistokamaa, mutta kuten mainitsin, niin yli 25 000 suomalaista silloin äänesti kansakunnalle sopivaa iskulausetta. Ja minusta se vaan on yhden tämmöisen tota, median tai lehden, nettiäänestykseksi tämmöisestä aiheesta niin kuin iso määrä ihmisiä, jotka lähtee liikkeelle tämän, tämmöisen aiheen äärelle. ja niinhän tässä on tapahtunut kansakunnan kahvitunnilla myöskin tänään, ihan ilman muuta. Mutta minäpä otan seuraavan puhelun, koska niitä pitkin tämä etenee, tämä lähetys. Jos noita viestejäkin, niin puhelut ilman muuta sopii tähän lähetykseen. Kuka soittaa siellä? Heto tässä heim. Terve. On Anopin ja Minien Välinen keskustelu, kun Anoppi sekaantuu joka asiaan, Jaha. niin Minia sitten sanoo, että on totta. Niin. Ja, ja tota, Minia sanoo sitten, että kyllä mun nenälleni saa hyppiä, mutta ei sinä sentään istuta. <tos> Oli Anoppille, joka järjesti kaikki nuoren parin asiat. Tuohan on hyvin sanottu. Niin, ja se oli mun sisko aina. Oi, kyllä. Ja... parikymppisenä, kun meni, meni maataloon avioon tämän nuoren miehen kanssa, niin tota, hän oli monitaitoinen. Niin tota, mutta sitten jos ihmisellä on uteliaisuus kaikkeen, niin se ei ymmärrä rajoja. Niin justiin. Ja, ja tota, ei sen, sen jälkeen äh, asenne muuttuu. Mut mutta eikö, eikö tämä Anopit ja on niin semmonen ihan semmoinen suomalaiseen kansalliskulttuuriin liittyvä kissa ja koira, hännän vetoa? Ei, ei varmaan Joo. loppunut vieläkään. Ei, ja sitten se, se, että tota nämä äh, niin ainakin maataloissa, niin, niin jos, jos on joka toimeen tarttuva miniä, niin naapurit on hirveän kateita. Joo. Ja sieltä, sieltä lohkee sitten Kyllä. <laughs> kyllä että kyllä. suomalaisten suurin synti on kateus ja ilkeys. Kyllä me ollaan niin vinkeesti kieroon kasvanut kansakunta. me suomalaiset, Joo. että huumori, Huumoria riittää näistä asioista, kyllä. Juu, Joo, juu ja, juu ja sitten se, se, että joku uskaltaa sanoa suoraan, mutta sitten se kaikki, kaikenlainen kierroilu, niin kyllä niin tota, se pistää niin harmittaa. Mä olen ratkaissut om, omat ongelmani ihan hyvin. Joo, onko vast... ni. Niin. No juu. Mä en vastaa sumeriin, jos en mä tiedä, kuka tulee. Enkä avaa ovea, jos, jos ei. Mulle on puhelimella soitettu, kuka tulee. Yes. Monta harmia jäädä väliin tällä metodilla. Sanon, sa, sanon lukematon määrä, että kun joskus harmitti, että kun jollekin kertoi, niin toiselta puolelta Suomeen saattoi tulla korville. Vähän muunnen tulee asia. Niin ei ole kiva, niin, että meitä pirtti-eräkoita on aika paljon. Niin mä uskon, että oikeasti onkin, Joo, kyllä. <tos> Joo. Minä nautin elämästä. <tos> niin. kyllä yksin oleminen on eri asia kuin yksinäisyys, se on ihan no, selvä no, asia. Niin. Joo, ja tekemistä löytyy. Oikein. Se on ihan totta. Ja ah. huumorin kukkaa täytyy kastella. No hei, vaikka on vakavat puolensa, niin mistä muusta sitä <tos> nyt huumoria vääntäisi kuin vakavista asioista? No, Kyllä. Hei, kiitoksia. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Samoin moikka. Moi moi, moi, moi, moi. Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Tämänkertaiselta sunnuntai-vierralta kuullaan ajatuksia koulu kiusaamisesta ja ennen kaikkea siitä, miten kiusaamista saisi parhaiten kitkettyä. Vili Lehtelä on myös kiusaajien kaveri. Aikuisilta sen sijaan voisi odottaa enemmän. Yhä vähemmän lasten vanhemmilla on läsnäoloaikaa omille lapsilleen kuin esimerkiksi ennen. Ja sitten jos se sama oikeus niin sanotusti riistetään, että opettajallakaan ei ole niin paljon aikaa, hyvinvoinnin taustalla on oleva aikuinen. Kuuntele Radio Suomen sunnuntai vieras kello 15.10. Sunnuntai vieras Radio Suomessa tiedät kyllä minä päivänä. Joo! Tuosta vielä äskeisestä todella niin tuo elävä kuva siitä, että minkälainen tämä on tämä, tämä kulttuurinen vanha Suomi, kaikki ne anopit ja miniät ristiriitoineen ja sanailuineen. Niin kyllä tästä tulee mieleen semmoinen jonkunlainen versio, joku heavy rock versio siitä Asterix-sarjakuvasta, missä se gallialainen kylä on niin monenlaisessa maailman ristipaineessa ja siellä kalakauppias mätkii mädällä kalalla ja siellä on... Kaikkea tämmöistä. Sen iliksi vokottelee. Hänellähän on se kuvan kaunis nuori vaimo, joka herättää närää. Ja kaikki ne ristiriidat siellä kilvellä yritetään sitä päällikköä kantaa. niin Kyllähän niin kuin Suomesta, jos ottaisiin yhden semmoisen nopean lauantai-aamupäiväisen kesäkuvan, niin eiköhän se nyt muistuta jollain tapaa juuri tuommoista tai tällaista pohjoisen versiota siitä. <laughs> tulee, tulee mieleen. Ja muuten Taylor's 15 kappale tämän Fortnite keskellä kaunista kansakunnan kahvituntilähetystä, jossa siis lähdettiin. Ei minua varten tarvii keittää lauseesta liikenteeseen ja olemme päätyneet aika monelle sivuraiteelle. Hyvällä tavalla tässä kohta parin tunnin aikana. Joo, täällä on, tulee kun vanha sanonta kahvista. Ehkä siitä, että kahvin keitto oli työllä se pitkä puuha loppuvaiheessa niin. Jauhettiin pavut, puut laitettiin pesää, odotettiin, että vesi ja pöönit pannuun, kiehautukset ja seisotus vielä, että porot laskee. Ja ei sitä turhaa keitetty ja vierashan tiesi, että keitosta on vaivaa. Tämä on Pirjon viesti, joka on jälleen kerran nyt uusi tässä aiemmin, ei ole ennen ollut tätä näkökulmaa. Niin sehän on ihan mahdollista, että hän on pitkät juuret näillä. Asioiden tulee tuolta agraarikulttuurista ja, ja kaukaa, mutta on se nyt nykyisin kyllä ihan toinen tilanne. Öö, yhteinen kahvihetki on yhteisen ajan jakamista. Mikä on arvokkaampaa kuin yhteinen aika? Pieni kursailu kuulu asiaan, tunnustellaan, että paljon kun sinulla on aikaa istua tässä kanssa, niin kahvihetken verran ehkä. Ja se on se oikeastaan sitten se, toi kursailu on minusta hyvä ja kuvaava suomen sana, että sitä me tehdään monen asian äärellä, mutta ei nääkään selitä sitä, että mitä varten emäntä jää seisomaan, kun mennään syömään talko päivänä ja on siinä valmis palvelemaan ja ihan vaan nopeasti jostain pienemmästä kulhosta pikkusen kiireessä. Olen niitäkin tilanteita nähnyt, mutta tekin varmaan tuohon ikivanhaan maaseutuun nyt enemmän liittyy. En tiedä, mutta joka tapauksessa Suomen kansan Oleellisin lause, tai miten se meni, Suomen tunnuslause, suomalaisin lause on tämä minua varten, ei tarvitse keittää. Sitä on äänestelty monenlaisen yleisön kanssa tuossa vuosien varrella, ja siksipä tästä nyt jauhetaan täällä myös kansakunnan Joo, ja tämä Täällä sanotaan myös tätä, että eihän nyt siis enää tämmöinen kulttuuri, vähättelevä kulttuuri kuuluu jo menneisyyteen, niin mäkin jotenkin on oon ajatellut, mutta kyllä se voi olla se todellisuus toinen kuin kun olen kytänyt tässä aiheessa, niin kyllä ne helposti siellä irtoa ne, ne lauseet, jotka on ainakin sukua tälle. Ainakin samasta lähteestä kuin tämä tämmöinen vanha kunnon, että minua varten ei tarvitse keittää. Otetaan puhelu tänne täällä kansakunnan kahvitunti. Kuka siellä soittaa? saat oot suorassa lähetyksessä. No kuule, täällä on Pirke Mummo Tampereelta. Terve, taita. Niin. Kuule. Nyt oli kyllä semmoinen aihe, että piti oikein tarttua luuriin, että aihe koskettaa mua monella tavalla. Että e hyvä, hyvä. Mä oon ihan tämmöisten kahvilitkijöiden ympäröimänä ja, ja e tota, sitä e kahvia pitäisi olla koko ajan keittämässä ja jotenkin se saa mut ihan niin kuin, äh, tai sanotaan, että nostattaa tunteita, kun niin vähän väliä sanoin, mies sanon, että keitäs ukolle kahvet. Keitäs ukolle kahvet. Ja nytkin mä oon täällä Lidlin Ja just kiitän menossa ostaa sitä tarjolla. Oi hyvä. Ihmennut, teille ei ainakaan sanota, että ei tarvitse minua varten keittää, kun teillä on toisinpäin tämä tilaa. Ei, meillä, meillä, on ihan, meillä on ihan toistepäin. Ja tota, ää, nyt mä oon jo eläkkeellä, mutta äh, tuossa vielä kun olin äh, työelämässä, niin oli sillä tavalla, että... Olin töissä hammashoitajana ja muuten niin mu mukavaa, mukavaa äh, hammaslääkäri Pomoni esimieheni, niin, niin hän oli myös semmoinen Ja ihan joka välistä, kun olisi pitänyt tehdä kaikkea muutakin, niin hän sanoi että me keittää kehittää mukkaa että terveiset vaan Jussille, jossa jos sä kuuntelee. Oikein! Reippaat terveesti. Ei, mutta eikö nämä äijät opi itse keittää niitä kahveja? No, no sitä mä oon ihme. niin. No okei, nyt mun täytyy sanoa, että nyt mun mies kyllä keittää kahvia itse. Ja, ja mä joon kahvia aamuisin ja mulla on kyllä siinä mielessä se hyvä palvelu, että mä saan sen kahvin sänkyyn Oi, toi on hienoa. Tätä on ei yritetty tämä... meilläkin kuule pitää ihan kunniassa ja, ja perinteenä, että ei ole, ei ole vierasasia tämäkään. Mä oikeastaan jos tässä nyt vaikka on tuollaista nuorempaa porukkaa kuulolla, niin sanoisin, että monestakin syystä kannattaa. No, se kyllä kannattaa. Silloin on aika monta asiaa saavutettu ja, ja sitten aika monia asioita katsotaan läpi tormioon. Ihan, oi, että, ihan oi. tästä syystä. Mutta kyllä mä sen verran on tästä. Kahvijuonista kuitenkin jotenkin tämä älytön Kyllä niin kuin niinku huomaat, niin vähän rassaa mua. Äh. Olen siis nyt jo määrännyt, että mun hautajaisissa ei sit juoda kahvia. Ihan loistavaa. Siellä ei loistava tarjo määrä. tarjoilla kahvia. Joo. Joo. Joo. Siellä, siellä, siellä on niinku skum. No, kyllä, kuulostaa hyvältä. Jonkun muun äärelle tässä voisi välillä myös kerääntyä, kun sen kahvikupin on kyllä ihan sama, että onpa piristävä heitto tuo. Ja tämä vielä niin oikeesti niin pomoille, että eihän tuosta nykyiset tasa valtuutettu nostaa tuosta tuommoisesta kommentelusta jo syytteet pystyy, että kyllä. maailma on muuttunut, että älkää nyt enää ainakaan. Kyllä. Niin. Joo. Mutta tota. Ei siinä mitään pidemmittä puheita mä oon jo täällä parkkipaikalla ja nyt mä meen sit sitä hiton tarjouskahvea. Ei kun sinne no. vaan äijälle terveisiä Ukolle kotiin myöskin. Mä kerron joo, eikä ole hänellä se vaatimattomuuskaan sitten kyllä, että... Mulla on tosiaan savolainen mies, ei ole kyllä koskaan missään suhteessa, kun siitäkin oli tässä lähetyksessä puhetta kuolla, että kyllä. no niin, ei, tartteja ei, niin, että menkää vaan savoon, jos haluatte miettiä, niin, ei ole kukaan vaatimaton. Joo, ei vaatimaton. se joka paikas kaudista, Ja tämä on kyllä semmoinen, että viikon päästä lauantaina puhutaan näistä heimo- ja alueeroista, niin soittakaa, soittakaa. Kyllä, ilmoittakaa. No niin, silloinhan täytyy olla taas kuulolla. Pitää, ei auta. Moikka. Voi, <laughs> Moi, moi. moi, moi. Ihan loistava, ihan loistava. Tuosta tuli niin korjaaviakin terveisiä, tai ainakin sanotaan vaikka, että ryhdistäviä. Vai mitä? Niin tässäkin. Suomalaista miesuhoa tässä nyt. Kun tälle linjalle lähdettiin, onhan tässä ollut molempia e puoliskoja tämän asian ääreltä. Tämä on teräsbetoni. Taivas lyö tultaan. Kutsu me Kyllä on. Musiikkivalinta kohdallaan lukee tässä viestissä. Niin mä ajattelin oikeasti, että tästä suomalaisesta vaatimattomuudesta, uhosta ja sisusta voi siirtyä vaikkapa tuota kautta eteenpäin. Taivas lyö tulta. Se on teräsbetonin kappale tässä kansakunnan kahvitunnilla. Kello 12 uutisten jälkeen Radio Suomen viikonlopussa seurassasi on... Paula Jokimies juontajana ja sieltä siis levylautakuntaa sitten yhden jälkeen. se on Toni Laaksonen ja ketä siellä nyt olikaan? Nämä taitavat laulajat vierailevat siellä Emma Salokoski, Nina Tapio ja sit siellä on toi Jape Ylinikka. Hän on tuolta Doom Unit, metallibändistä, jos lienee tuttua. että Kannattaa olla yhden jälkeen myöskin kuulolla. ei se nyt muuta vaadikku, pidät vaan radion tiukasti auki, niin täältähän se tulee Radio Suomen kanavan kautta. Suoraan korvaan kaikki tämä mainittu niin kuin on tähän keasti tullut. Kylmä kahvi kaunistaa, mutta maha ei kestä, mitä naama vaatii. On täällä tätä vanhaa klassista. Sitten täällä kerrotaan myös, että meillä kyllä meidän suvussa, niin just juotiin on tämä <lacht> muodostunut sloganiksi. Se oli joku pihalla tapahtunut juttu, mihin mitä täällä kerrottiin. Nyt mulla ei viestiitä viestiä tästä tietenkään enää naaman edessä, mutta. Se oli tämä, että kun se on kerran sanottu ja ehkä yhden kerran liikaa sanottu kiireisenä, että ei kun meidän pitää lähteä tästä nyt vaan eteenpäin, niin on tämä just juotiin. Ja siitä voi jäädä ihan tämmöinen lentävä lause, se on ihan totta. Se on ihan totta. Sitten täällä kerrottiin myös, että mm, ei minua varten tarvitse tämmöistä suoraa lähetystä tää tehdä. Se liittyy kansallakin hyvin tähän teemaan. Siis kansakunnan kaavitulla tänään lähdettiin tästä lauseesta. Ei minua varten tarvitse keittää. Ja mä sanon, että pitkälle mentiin. Tämä hyppykanto, kiitos siitä ihan kaikille, jotka olitte mukana tässä tänään. Yle Radio Suomi. Paula Koivunieme tässä luvassa vielä yhden kappaleen verran. Eikö tää tää elastisen kappale alun perin, tämä mikä buugi? Kansakunnan kahvitunti ratsastaa jälleen, niin ensi lauantaina kello kymmenen uutisista eteenpäin. Ja tulehan silloin mukaan ja kuulolle. Moikka! Säätyrundit, rundit Ei sit ainuttakaan turha jää hykkundit Tänään lähtee ku palkat tuli Kato rankat duunit vaatii rankat huvit Ja vaikon alle vähän tankat tuki, tsiigaan priimaa en satumi. Mm -hmm. Mitä äijät, mikä puuki Hyvältä näyttää niin ku kuuluukin Nyt on kunnossa puitteet Mulla on tunne, että tänään on tää päivä. Jengi kasaan taas saatiin. Hommat seis, kun me astutaan varin. No tänään lähtee, kun palkat tuli. Katon rankat duunit, vaati rankat huit. Ja vaikon alle vähän tanka tuki. Mä tsiikaan riimaa, en satumii. 中 Radio Suomi.